Szót. Keresem a Tényleg keresem a szót és keresem a hangot az első fél órában, ami lehet, hogy kicsit hosszabb is lesz. Aztán felírom el a László, az önök segítségére tartok igényt ma, 2019. szeptember 10-én, 4 perccel 7 óra után. Nyilvánvalóan, hogy a tapasztaltságom, az életkorom is közve játszik abban, amikor bizonyos dolgokra másféleképpen reagálok, mint régen, beleértve, hogy nincs két ugyanolyan tapasztalat, és nincs két ugyanolyan ember. Magyarul, hogy bizonyos dolgokra az ember hogyan reagál, azokat nehéz összehasonlítani, mert nem tud két hasonló dolgot egybevetni. Második hetet szól a Kejfe Jancsi a hosszas, három hónapos nyári szünet után, és permanensen az értelmesség és az értelmetlenség határán keresem a magam és a műsorom helyét. Szeretnék valamit felolvasni önöknek, és aztán elmásélem egy tennapi élményemet, és aztán arra kérem önöket, hogy mondják el, hogy mit gondolnak. Ha nem gondolnak, semmit tudomásul veszem. Ebben az első fél órában én csak és kizálog erre vagyok kíváncsi. Ha máshogyben telefonálnak, természetesen meghallgatom önöket, de... Hát nem azt mondom, hogy szeretnék rajta túljutni, de valamilyen módon mégiscsak szeretném megemészteni. Az általam nem ismert, és különösebben nem nagyra becsült ez a lényeg szempontjából közömbös Herceg Zoltán talán tegnap az alábbiakat tette közzé. Ha megérkeznek, ne nézzenek a szemükbe, ne szóljanak hozzájuk, ne kérdezzenek tőlük semmit, egyszerűen csak nézzenek a földre lehajtott fővel, menjenek el mellettük, kerüljék a direkt szemkontaktus és bármilyen szóbeli érintkezést. Szólt az előzetes ukáz e hétvégén a tarcori Andrási kúriában a raportra hívott és félkörben felsorakoztatott teljes alkalmazotti körnek, pincértől a szobalányig, kertészől a sofőrig. A hír sajnos igaz, ilyet kitalálni sem lehet, közvetlenül hallottam attól, aki ott dolgozik, aki ezt átélte, akit úgy meg. 2019-ben ma, most Európa közepén a történet nem a múlt századi, az illusztris vendég pedig nem volt más, a kellemes koraőszi hétvégén mifelénk, mint a 33 éves, 33 szoros milliárdos Tiborcs István és neje, teszem hozzá Tiborcs István kis T-vel és kis I-vel szerepel, a szintén milliárdos Orbán Ráhel, szintén kis O, kis R, az ezer milliárdos mini elnök veje és lánya. Megtehetik elvégre ez is az övék 400 milliárdos mészáros Strómanon keresztül már az ötcsilagos kastélyszáló is az övéki jó néhány éve, mint oly sok minden erre felé az emplénben. Szőlők, földek, kastélyok, cégek, komplet utcák, falvak, városok és emberek, cselédek, szolgák, csicskák. Mi, ti. Megtehetik? Ezt tényleg megtehetik? Kérdeztem vissza elhűvel informátoromtól. Na már ez komoly. De most tényleg megtehetik, tényleg megtehetik, ezt akarod magyar, ezt akartad, ezt kell neked méltóságos úrék, kegyelmes úrék, tekintetes úrék, felköltözni a bárba, négy milliárdos dolgozó szóba, excellenciás uram, hát ennyire beleragadtál a fényességes, ezer éves darutollas múltadba magyar, hova lett a büszkeséged, hova lett a méltóságod, hova lett az emberséged, tényleg Zoli, tényleg így volt, nem kamuzok, így történt. Van ezen a földön, aki azt gondolja ezek a sztorik nem szivárónak ki, hogy mindent meg lehet csinálni, úgy sem elpofázni, tudja, hogy repül. Nincs itt munka más. Vagy ha mégis annyira bírka már a magyar, hogy se hiszi el, lehúny szemmel és lehajtott fővel tudomásul veszi és engedelmeskedik, kussol, pofa be. De hát úgyis kiszivárog, olyan kicsi ez a porfészek, mindenki mindenkinek a szomszédja, lehajtott fővel tudóan tudomásul vették és engedelmeskedtek, ez van, ez jár Cselédország, ráadásul még te is fizeted, tarcal 2019. szeptember és van hozzá fénykép. Én ezzel az írással egészen addig nem voltam tisztában, amíg tegnap nem hallottam a klubrádióban. Tudom, hogy önök nem szeretik, amikor, vagy sokan nem szeretik, amikor az önök szívéhez, vagy lelkületéhez, vagy nem tudom mihez közel álló klubrádióról kritikus szavakat mondok. Ráadásul Dési János, akit sokszor illetem kritikával, később tett egy olyan gesztust, ami után elhatároztam, hogy én soha többét nem fogom őt kritikus szóval emlegetni, de nem tudok mit tenni, kintem vagyok elmesélni 2019. szeptember 10-én, hogy mit éltem át, 2010. szeptember 9-én, hétfőn délután, amikor takarítottam, hát takarítok immáron másfél hete, és ez szerintem így lesz még másfél hétig. ATV-t hallgatok, BTV-t hallgatok, klubrádiót hallgatok, hallgathatnék más zenét, néha csönd van. Tegnap valamilyen módon a szerkesztő vagy Dési János úgy döntött, hogy fölhívja fölhív, Herceg Zoltán. Tehát én ezt az egész cikket ma reggel olvastam, tegnap ö, ilyen mértékben sem volt ismertetve, a Herceg zoltánt az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy meghagyta a tévedés kockázattát Dési János, de maga a beszélgetés az abszolút úgy zajlott, mint aki hitelt ad ennek az információnak, beleértve, hogy semmi konkrétum nem volt, csak az, amit le van írva. Ha arányokat kéne mondani, miközben arányokat nehéz érzékeltetni, hát 6-4 vagy 7-3-ban adott hitelt az egésznek, a 8-2 már határeset 9-1, biztos, hogy nem volt és 10-0 sem. De még egyszer mondom, abból indult ki, hogy ez igaz. Én teljes döbbenettel hallgattam ezt, szóval, ha igaz, akkor ugye egy report kellene arról, aki ezt megélte, aki ezt elmondta. Van itt valaki, aki az elmúlt idő politikai szereplője, mert korábban tudtam valamint sztájliszt vett részt a magyar közéletben, akkor se ismertem, most se ismerem, egy egészen förtelmes beszélgetés volt. Dési Jánoson érző, olyan volt a Dési, amit én nem szívesen mondok, mint egy zsoldos, mint aki megteszi azt, hogy hát adjunk 7-3 arányban hitelt ennek az egésznek, bár annyira hiteltelen és hihetetlen, de mégis 7-3 arányban ezt megtette, ráadásul legutóbb az Index vagy a pont már nem emlékszem pontosan elnézést nem jelent ez a fajta pongyulaság, írta a Spötörről, akit kapcsoltak az M1-ből és elmondta a gondolatait, majd hirtelen megkérdezték tőle, hogy mi szentesen a helyzet mert ugye egyébként hogy ott képviselője előtt. Most azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt tegnap más, mint hogy m egyes es magasságokba emelkedett a klubrádió, csak erről nem írt az index, meg nem írt a 444.hu-ja, és én mindig zavarban vagyok, nincs kettős mérce. én nem gondolom, hogy kettős mérce. a kérdés az, hogy vajon, ha az egyik igen, akkor a másik nem, vagy ezt nem hallotta senki sem, fogalmam sincs, mert hogy Herceg Zoltán egyébként meg szerencsi képviselője előtt, és hogy tőle is meg lehet kérdezve, hogy mi a helyzet. 7 óra 11 percom. 2019. szeptember 10-e van KED, és 4 perc múlva lesz 4 Ez a Kejfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora a verőfényben, de 10 fokban, tehát túlságosan nincs meleg, de verőfény van. Ez egy 14 éven aluliaknak nem való műsor, és felette is, egy igen korlátozott mértékben. 061 489 és 0630 Mondanám, hogy segítsenek a bombázó tisztnek. Ki a bombázó tiszt, a bombázó én vagyok. Mondják el, hogy mit gondolnak erről a történetről. Ha akarják, meghallgathatják a klubrádióban, hiszen nyilvánvalóan fent van az oldalukon. Ha kérdést akarnak föltenni, nekem szívesen válaszolok, árulják el, hogy mit kezdjek én ezzel a jelenséggel, amit nem tudom túltenni magam, ami az értelmetlenség csimbora szója ami abban a közegben zajlik, amely elvileg az én közegem, mindenféle visszhang nélkül, a visszhang én vagyok, de hogy lehetek egyfolytában vagy permanensen, vagy most éppen kezdőlegesen, hiszen még csak nyolc napja, vagy nem tudom hány napja dolgozom, ellenséges, vagy nem barátságos azzal a rádióval, és azzal az oldallal, amelyik ezt hallgatja, és lelkületét adja. Segítsenek már nekem, az Isten áldja meg magukat. 061- 4890999 és nulla Keresem a szót, keresem a hangot Ó, Tudom elmondva másképp ott minden Vélek nem értesz engem majd meg Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót, keresem a hangot Nézd, de már lassan két nem hiszem senkinek Mégis mindig érzem, hogy szükségem van nagyon rád, rád, rád, ó, nagyon rád. rád, rád, rád. Senki nem akar segíteni nekem? Oh, én még nem tudom, mi az, mit érzek. Én már mindenben kételjen. Fantom fájdalmaim vannak, valami olyasmit tartok értelmes lennek, aminek van értelme, mert ha igen, akkor mondják meg, hogy mi az értelme, mit látok rosszul. 0614890999 099 és 0636771161. 36 7 7 1 1 1. Figyelek, ha van mire. Mégis megkélek, ne menje, ne hadd, jel, egy kicsit, vár, vár, vár, egy kicsit, vár, vár, vár, türelmesen. Oh, én még nem tudom, hogy fogjak hosszát, én még nem tudom, hogy kezdjem el, keresem a szót. Keresem a hangat, keresem a szót, keresem a hangat Én még nem tudom, hogy fogja hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el Keresem a szót, keresem a hangat, keresem a szót, keresem a hangat Voltam, oldalán, Lehet, hogy ma a műsorom szempontjából bután fogok meghalni, mert az ég egy a világán senki nem fog nekem mondani semmit. Lá Kicsit féltem én Amikor én még kisrác voltam Elvis rossz hozolcó ember, akkor még bámadtam a felegem. Jó Üdözön, fial az úr! Tehát a, amit felolvasott, az a kapcsolatosan nekem egy spontán, egy spontán egy olvasmány élményem jutott eszembe, amikor a földbirtokos a fiával megcsókoltat, te jobb át. Én ezt értem, de engem nem érdekel, hogy mi jutott az eszébe, engem a konkrét történet érdekel uram. Igen, és ezzel kapcsolatosan akartam mondani, hogy, hogy ugye mert az ad neki kenyeret, és ugye ez a tiszteletről szól, mert ugye az Elnéz, várjon elnézést, ez a, a történet, az, az a kérdés, hogy ön elhiszi-e? Az a baj, hogy igen. Azzal együtt, hogy fogalma sincs arról, hogy tényleg megtörtént-e vagy sem, hiszen magában az írásban egy eset úgy van leírva, hogy közben semmilyen konkrét hírforrás nincs hozzá megjelölve, az van benne, hogy aki ezt elmesélte neki, az egy hihető figura. Én elhiszem. Én arra szavazok, hogy elhiszem. És mi alapjá hiszi a? -e? Hát itt tényleg Magyarországon sok mindent tapasztaltam. Magam is olvastam, és nyilván most konkrétumokat nem fog tudni mondani. Mennyire uh, hiányzik önnek a konkrétum? Az adott esetben? Igen. Ugye ott az adott esetben azért ez egy eléggé, eléggé uh, konkrét a leírt helyzet. Tehát, eléggé uh, konkrét a leírt helyzet? Nagyon, közben... nagyon nehéz. Nagyon, persze ilyet, ilyeneket ki lehet találni nyilván. Tehát ugye a, a fake, fake news az működik, minden, minden oldalon azt mondják. És ennyi? Ennyi. Köszönöm. Miért fordultatok a névdalok felé? Én ugye emlékszem, először szinte véletlenül találkoztam, Persze nem olyan véletlenül, hogy az ember az utcán nemre neki még lámba mm. nem Velem van a baj, hogy bennem kétségek vannak a történet hitelességét illetően. Jó reggelt. Jó reggel, A idealja felolvasottak a kapcsolatban két gondolatom van. Egyrészt, hogy ugye az, hogy igaz vagy nem igaz, fogalmam nincsen, az nagyon jól látszik, hogy egy, vagy én úgy látom, hogy egy elég széles társadalmi rétegnek van rá igénye, hogy ez igaz legyen. És amit az előző úr mondott ahhoz kapcsolódva, anélkül, hogy tudnám, hogy igaz vagy nem igaz, feltételezni tudom, hogy igaz, és ez borzasztó. Nem, fő merül bennem az, hogy hát ez lehetetlen, ez ki van zárva, ilyet nem, ilyet. És akkor valójában az önkormányzati választások előtt a klubrádió, amely az ellenzéknek az egyetlen igazi mérvadó rádiója jól teszi azt, hogy felhívja Herceg Zoltánt, és megkérdezi tőle azt, hogy tud-e ehhez bármit hozzátenni, és miközben nem tudja, meghallgatja azt, amit egyébként én is elmondtam. Már hogy a, a, a szerencsisztorit hallgatja meg, vagy... Mind a kettőt. Ugyanaz, hát ugye, valakit azért fölhívni, hogy semmi többet ne rakjon hozzá, mint ami olvasható volt, hát ez, ha, ha az értelmetlenséget keresi az ügyben, akkor erre én azt mondom, hogy az tök értelmetlen, bár ugye, amikor fölhívták a Herceg Zoltánt, én nem tudom, hogy tudták-e, hogy van-e ehhez még bármi hozzátenni való érdemi, feltételezve, hogy a történet igaz. A, a beszélgetés alapján nem. Ez volt az alap. Meg, ah, neki megkérdezik ami mi a helyzet, szerencsém? Nem, hát, az a kérdésem, hogy velem van-e baj, mert én tegnap azt gondoltam, hogy valami olyan történik, ami lehetetlenség, ami korábban nem volt, amin én nem tudom túltenni magam. És az hogy... alapsztori az, az alap ez, vagy pedig a tálalása ez? A kettő ön, egyszerre. A kettő egyszer. Mert ugye, ugye, ugye el kell, hogy ugye nekem is föl kellett volna hívnom Lezsák Sándort, de én ott voltam. Én láttam azt, amiről tegnap beszámoltam önöknek, és az önök tanácsát meghallgatva ma írtam Lezsák Sándornak, hogy válaszol-e vagy sem, nem tudom. Üldözni nem fogom. Tegnap a klubrádióban nem hívták föl ezt a tarcali izét. Én pedig nem fogom szintén fölhívni, mert valahogy az olyan... Hívjam fel a tarcali izét, fölveszi valaki, és kérdezem meg, hogy jó napot kívánok, Fiala János vagyok. Igaz-e az, hogy amikor Tiborz István és Orbán Ráhel ott járt önöknél, hogy egyáltalán tudom-e folytatni, és nem rakják el le a telefont, akkor önök közül valaki azt mondta, hogy nem nézhetnek Tibor István szemébe, és a cipőjüknek a sarkát kell nézni, aztán ugye ezt, mert többe, tegnap többeknek elmondtam, aztán rájöttem, hogy az embernek a cipője sarkát néz, az nagyon bonyolult, tehát a cipőjének az orrát. Vessenek a mókusok közé, de nekem... Az a fix meggyőződésem, vagy az, az él bennem, hogy erre iszik a vendég, ma erre van igény. Számúra egy ilyen történet akkor él meg, hogyha valaki ezt elmondja Nehéz, Ó nem. 06148909999 és egy Nagyon uh, populistán vagy populárisan most feltetném azt a kérdést, hogy tíz ember szavazza meg, hogy igaz-e vagy sem, de én beszélgetni szeretnék önökkel, és nem pedig egy ilyen szavazást tartani, függetle attól, hogy lehet, hogy a végén megszavaztatom önöket, és rettegek az eredménytől, mert... Mi csináljak akkor, hogyha a 6-4 arányban úgy hozzák ki, hogy a történet önök szerint igaz? Ez nem a Klubrádió még. Jó reggelt. Jó reggat! E, tulajdonképpen nem a kérdés, hogy igaz vagy nem igaz ez a történet, hanem az a kérdés, hogy lehet-e így beszélni, lehet-e így írni bármiről is, és ez sajnos minden oldalra igaz, is. és a legszörnyűbb az, hogy ebben semmit nem változott az ország 40 év alatt. Nem vagyunk képesek egymással normálisan beszélni. Ilyen módon nem. Oldalási, a másik Nagy, nagyon jól beszél csak pont a fordítotja, igaz. Én egyebek közt azon vagyok kiakadva, hogy én csináltam számtalan dolgot, amit megbántam, de azok konkrétumok voltak, és konkrétumokat bántam meg. Az, hogy egy ilyen virtuális, vagy valóságos lépcsőfokra rááll egy műsor, amelynek a neve beszéljük meg, vagy megbeszéljük, nem tudom. Hát, a számomra korábban nem volt élmény. Ugye, ez, ez, ez itt igaz. épp úgy... Hát akkor meg... Akkor meg Ön erre alapozta a mondandóját. Itt már nincs arról szó, hogy felhívjuk tarcat. Itt már nincs szó arról, hogy kinézzünk az ablakon. Esik az eső, oszti jó napot, és ha nem esik, akkor is esik. Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy hiába voltam három hónapig szabadságon, én ezzel a valóság felfogással, ezzel a valóság értelmezéssel, ezzel a valóság befogadással, én nem tudok mit kezdeni. Ha önöknek erre van igényük, akkor nem tudom, hogy mit csináljak. Ne küldjenek értelmetlen Nem az a kérdés, hogy ehhez a meglepő történethez valaki, mert ez volt az SMS-ben adja a nevét a forrás, vagy sem, hanem az, hogy ezt a történetet egyébként, ha igaznak véljük, akkor elmegyünk-e tarcarra, és ott tartjuk a mikrofonunkat, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen történetet száz ember egy nap alatt 80 ezeret talál ki. 0614890999 és 0636771161, arra kérem önöket, hogy ne adjanak magamra. Sajnos igaz, ilyet kitalálni sem lehet. Már hogy ne lehetne? Közvetlen hallottam attól, aki ott dolgozik, aki ezt átélte, akit így aláztak meg. Úgy tudom, elmondva engem, majd miért. Keresem a szót, keresem a hangot. Ó, tudom, Önök azt el tudják képzelni, miközben ennél sokkal kevesebb kapcsán is nyilatkoznak emberek a TV2-nek rendőrségi feljelentést követően, és ez pedig azért mégse egy ilyen történet, nem egy békás megyeri történet. Hogy valaki egyébként nem mondja azt tartalon, hogy köszöni szépen, ő nem akar tovább komornyik lenni. Nem tudom, mi az, mit érzek Én már mindenben kételkedem Keresem a szót keresem a hangot, keresem a... 06 és 0636771161 Nem mondom, hogy magamra hagytak mert végül is volt néhány telefon alapvetően azonban mégis magamra hagyatva érzem magam és ez nem egy jó érzés Laci, kérlek szépen egy tollat, mert az enyémet otthogy hagytam. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem ez a történet így nem igaz, és valahogy rossz érzést kell bennem, hogy én általam, hogy is mondjam... Az az oldal, amilyen az is tartozom, ugyanilyen eszközökkel él. Én leszállok erről a 15-ös autóbuszról, de nem tudom, hogy jön-e még egy valaha. Ezt élem most meg. Hát, és akkor hova szállsz föl? Sehogy gyalogolni fogok, nem tudom. Fogalmam nincs. És akkor most megteszem azt, amit korábban mondtam, hogy nem hiszem, hogy megteszem, de itt... Ennek a bloknak a végén, mert hogy sajnos végé hogy legyen olyan nagyon nagy aktivitást. Nem mutatok, meg szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag minden nap ugyanazok telefonálnak, amire előbb-utóbb rá Nem azért, mert nem örülök annak, hogy ők telefonálnak, hanem azért, mert ennél érzékelhetően többen vannak, és másokat is szeretnék hallani. Szakértőket ezügyben nem fogok meghallgatni, ez nem az a rádió műsor. Most pedig arra kérem önöket hogy legyenek szívesek elmondani, 061 099 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. egy kör egy menet, hogy a történetet önök igaznak, vagy mesének vélik, vagy gondolják, igen, vagy nem. 061 -9 -0 -9 -9 -9 és 06 36 jó reggelt kívánok, is László. Nem igazából be betelefonálni, de hogyha megengedek, akkor egy pár szót. Jó, akkor most ne arra ugye most szavazásom, most nem fog tudni ezt, mert most már erre nem lesz idő. Jó reggelt. Jó reggelt, messe! Ha meg lesz ez a tíz telefon, akkor ha visszahív, akkor egy percet tudok önnek adni még, mert utána más dolog lesz. Jó reggelt kívánok. Nem igaz. Köszönöm. 06148909999 és 0636771161. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt sajnos igaz. Jó reggelt. Jó reggelt. igaz. Köszönöm. Jó reggelt. Nem igaz. Köszönöm. 061 48 9 099 és -7 -7 -1 -1 -1. Jó Jó reggelt, igaz! Köszönöm! További telefonokat vernék, és aztán a végén, 10-nél vagy 11 utána az urat meghallgatom, ha még visszaív és elnézésre jelent el, tőle. Jó reggel kívánok, jó reggelt. Jó reggelt. Ö, jó reggelt. nem igaz. Köszönöm. 0614890999 és 03676. Jó regöt. Jó, regöt. Jó reggel, nem igaz. Köszönöm. A tíz telefonhoz még kettő kell. Nem igaz. Köszönöm. És még egy telefon. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igaz. Köszönöm. Arra kérem azt az illetőt, azt a B betűs urat, hogyha jól emlékszem a vezetéknevére, hogy most hívjon vissza, és nagyjából egy perccel lesz. Juregő. Nem igaz. Köszönöm. Egy percet várok erre a bizonyos telefonra, és aztán még egy percet kap. Jó, Jó reggelt! 732 25 van. 733 25 ig várok arra, hogy ez az úr visszahívjon. Ha nem hív, addig vissza, akkor sajnálom, hogy elvesztettem. 7.32. 40 van, tehát még 45 másodperce van. Közben, ha akarnak szavazni, megtehetik. Legfejebb több lesz, mint 10. Még 30 másodperce Még 15. Nem igaz, jó réged. Köszönöm. Jó, hát akkor ez befejező sajnál, hogy az illető nem hívott vissza, de akkor nem tudtam mitten. Jöregőt. Jöregöt, igaz. So Jó reggelt lett. Második hete dolgozom, de már a második héten nehezen működnek a fogaskerekek. Um, valamiért a fejembe vettem, hogy én ától cettig átnézem a lakásomat, és ez egy ilyen gigantikus takarításba torkollott, és takarítás közben rádiót hallgatok, és tévét hallgatok, ilyen háttérként hallgathatnék zenét, lehetne csönd is, időnként hallgatok zenét, időnként van csönd is, de zömében rádiót hallgatok, néha odafigyelek, néha nem. Tegnap a Klubrádió megbeszéljük, vagy beszéljük meg műsorában. Herceg Zoltán hívta a Földési János azzal a bejegyzésével kapcsolatban, már mint Herceg Zoltánnak, amit Herceg Zoltán talán 24 órája tett közzé egy hétvégi eseménye kapcsolatban. Egy tarcalai kastészállóról volt szó amely egyébként talán a Mészáros Birodalomnak a része, és ahol a hétvégén Tiborcs István és Orbán Ráhel voltak vendégek, mindegyiknek a neve kisbetűvel van írva, ahol a személyzetet arra kérték, hogy miközben raportra hívták őket a szó fizikai értelmében, de minden konkrétum hiányzik az írásból, tehát nincsenek adalékok, csak hogy ez történt, és ezt egy hitelt érdemlő ember mondja. És és arra utasították őket, hogy amikor majd a hercegi pár megérkezik, hercegi pár nem szerepel, de a személyeskedéstől hemzseg az írás, akkor ne nézzenek a szemükbe. Mert ez, ez, ez a kérés, és erről beszélgettek tegnap Jaj, 10 percen. Biztos, hogy ezekkel foglalkozunk igen. kedreggel. Igen. Jó, de figyelek, igen. hallgatlak. Igen. Um, um, és hogy um, és Erről volt szó, és aztán mellékesen megkérdezték tőle, mert hogy Herceg Zoltán szerencsén képviselőjelölt, hogy hogy áll a gyűjtéssel, az ajánlásokkal, miközben talán az Index, vagy talán a 444.hu az M1-et húzta le, amikor ugyanígy felhívták a spöttelt, aki szentesen képviselőjelölt, igaz, hogy tegnap már le kellett adni az éveket, tehát ez már utána volt, de ezzel együtt fölhívták és én bennem tegnap megállt az ütő, ö, én nagyon sokszor köszönültem már a nyelvemet a klubrádión, valószínűleg azért, mert az áll hozzám közel, és érted, haragszom, nem ellened az izé, egy gyakorlatát, vagy elvét, vagy nem tudom, hülyeségeket beszélt. de tegnap egész egyszerűen nem tudtam magam ezen túltenni, magát az írást később olvastam el, ami a Herceg Zoltán Facebook oldalán van, um, hogy a legyek elképedve, aztán elolvastam azt, amit Bayer Zsolt írt a magyar nemzetben, ami vagy nem a magyar, amikor az önkormányzati nem csak a települések jövőjéről döntek az emberek, hanem Magyarország Európáról hétfőn mondta ezt egy fórumon Bayer Zsolt, és akkor mi mindent mondott még. Azt is elolvastam. És azon gondolkodtam, hogy nem volt jó az élet a szocializmusban, mert diktatúra volt, meg minden volt, és Egyáltalán, de ez a fajta Tehát, mint hogy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szküllág és karibdiszek között hajózna az ember, vagy mint hogyha, amikor az Odysseus oda, kö, oda kötötte magát az árbózhoz, hogy a szirének éneke az ne hason úgy rá, hogy megközelítse őket, mert ott zátonyok voltak, és a hajója elsüllyed. Szóval, hogy egész egyszerűen én ezzel nem tudok mit kezdeni, és mindenhonnan ez jön, ez vagy ehhez hasonló. Nem tudom, hogy értesz -e. Nem azt mondom neked, hogy ezzel a konkrét történettel foglalkozzunk, de azt látom, hogy ilyen történetek vannak. A végén megkérdeztem a hallgatókat, és aztán azt mondták a hallgatók, Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, nyolc vagy nyolc, öt arányban, hogy ez nem igaz, tehát 13 an telefonáltak, nyolcan azt mondták, hogy nem igaz, őten azt mondták, hogy igaz. Nekem az az öt is sok, akik egész egyszerűen, ahogy a Vitrai mondta, ha erre iszik a vendég, tehát hogy, tehát, hogy ő, ő nekik igényük van arra, de nyilvánvaló, hogy ők azt mondják, hogy rosszul fogalmazok, hiszen hogy lenne igényükre, amikor ez tényleg megtörtént. Ilyen történetet bármikor kitalálhat, bárki bármikor meg lehet írni, bárkiről föl lehet utána valakit hívni, és fel lehet építeni egy olyan légvárat, ami nincs. És én most nem kezdek a fake news mert nem helyezem el ezt az egészet valami olyan rendszerbe, amely az elmúlt időben megjelent, és amiről sokat lehetett olvasni. Én az emberi hízékenységről az emberi jó és rossz indulatról gondolkodom, és arról a táptalajról, ahol, tehát am amelyen itt élünk, az anyaföldről, amely ezt lehetővé teszi, és amivel nem tudok, mit kezdeni. Most itt van szeményk erre. érted, János egyébként is jó reggel kívánok neked és is. Azt gondolom, hogy Tibor Csistvánnak és Orbán ennek is van magánélethez magánélethez fűződő joga. Én, de ez a történet nem, nem, ez a nem az ő tudom, magánéletükhöz való jogról szól. Én értem, amit mondasz, de az jobb mondjam ezt a nem érdekel az ő nem érdekel másoknak a hálószobatitka. De ez nem az ő magánéletük, én... egész én... Az a kérdés, hogy egyébként ilyen egy általuk közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt szállodában előfordulhat-e. Mert én biztos vagyok benne, hogyha én a te birtokodon dolgoznék, és az lenne az elvárás, hogy én nem nézhetek a szemedbe, akkor én azt feltételezem, hát nem tudok rá válaszolni, mert ugye az ember csak arra tud válaszolni, ami egyébként bekövetkezik vele, azt feltételezem magamról, hogy másnap elkérem a munkakönyvemet, ami nincs, és ott hagyom ezt a birtokot. Jó, de tényleg, szerintem tényleg, tényleg a, a, a, az egész az egész abszolút kizártak tartom, hogy ilyet kérnének, hogy nem érzenek a szemét, mert ez, ez de két embert ismerem. De mit csinálsz azzal, amikor úgy tűnik, hogy erre van igény, és erre fölépítenek valamit? Az én szakmámban szakmabeliek. Most a klubrádió azt gondolja, vagy a hallgatóim egy része azt mondja, hogy én a Fideszt védem, miközben egész egyszerűen csak azt mondom, hogy a valósághoz való viszonyulásnak egy olyan formáját tapasztalom, amivel nem tudok mit kezdeni. De Tényleg arról akarunk beszélgetni, hogy, hogy uh, mit várt ki ez a médiában, és hogy milyen abszurd az egész Facebook bejegyzés, és az, ahogyan ezt tálalja a Klubrádió, és erről beszélgetnek meg az a társadalmi jelenség, hogyha mi erről abban az értelemben beszélgetünk, hogy nem tetszik nekünk a médiábeli tálalásra, hogy az való beszédmód a Klubrádióban, akkor ez óhatatlanul a terészedről, a Fidesz és a és, Orbán mittel és családjának védése az, él, az élőszemről, meg elszerű védése? Arról beszélünk, hogy minden évben, amikor kötse van, és bemennek oda az emberek, én nem ismerem azt ott földrajzilag. Ott áll a média, és minthogyha a Kani nagyszűnyegen lennének, ahol csak púzolnak az emberek, hiszen nem adnak interjút, értelmes és főleg értelmetlen dolgokat kérdeznek tőlük, egész egyszerűen abból adódóan, mert valaki elmagyarázta nekem, hogy ez, ez van mögötte, ilyen számban fontos embereket nem lehet találni, és egyébként ezek az emberek a média számára a hétköznapok folyamán nem hozzáférhetőek, hát persze, hogy akkor ott, azon a földúton vagy aszfalton, azon a 150 vagy 200 méteres csíkon olyan válaszokat szeretnének tőlük hallani, olyan villámban, interjúk készülnek, amely villám interjú pótolnának valamit, és számomra ez is nonsens. Számomra tökéletesen nonsens, hogy az ország miniszterelnöke, akit senki nem akar lelőni, tekes sorfal mögött megy be egy telekre, a média tényleg jeles képviselői kérdéseket kiabálnak be neki, ő pedig megy tovább, ha ez egy rock koncert, ha ez nem tudom micsoda, ahol egyébként a rockstár nem akar foglalkozni a többiekkel, mert már a fellépésére készül, akkor is furcsa. De én ezzel a látvánnyal, ezzel a jelenséggel nem tudok mit kezdeni. Rock. Én még abban az időben nevelkedtem, ahol emberhez oda lehetett menni. Legfeljebb azt mondta Első Mó hogy ne haragudjon, fiam, de... Nem, János, ezt már annyiszor megbeszéltük, és én nem értek veled ebben a kérdésben egyáltalán egyet. Tehát, hogy már annyiszor beszélgettünk erről a problémáról, én nem értek veled egyet abban, hogy egy ország miniszternek mindig, mindenkor, mindenki számára De nem kell rendelkezésre mindig. kell állni. És nem értek, és az a sem értek egyet, hogy, hogy, hogy az a demokráciának, vagy a sajtószabadságnak a fokmérője lenne, hogy a miniszternek egy ilyen szituációban oda megy a sajtóhoz. Nem megy oda. Ebben igazad odamegy, van, de minek kellenek a odamegy, tekesek? De ha meg oda megy, uh, akkor uh, és mondjuk röviden válaszol, meg uh, elkerülje a választ, akkor meg ez a probléma. Valósabb kell, nincs csak kell, nem, nem, nem, nem fel, de, figyelj, figyelj. Ebben a kérdésben egyáltalán nem mert egyet a miniszternek szinte joga megválasztani. Ebben igazad van, Mi de, ne, de miért kell testőröknek a sorfala mögött közlekedni? Ne arra, hogy Orbán mit a védett személy. Te nem, tud, te nem tudhatod azt, hogy mikor és milyen fenyegetések érik. Ez nemzőbb biztonsági kérdés. Te nem tudhatod, hogy vannak olyan külföldi erők, akik egyébként a fizikai teszt is törekednek. Te ezzel nyilvánvalóan nem lesz tisztában, olyan én sem, mert én sem látom ezeket a titkosszolgától jogukat. Minden európai vezetőt, aki miniszterelnök, közösségerelnök hasonló módon védenek, és ez teljesen rendben is van így. Is Majd Leningrádból, vagy most már Szentpétervárról hazőn egy vizer repülőgépen. De, de, bocsánat, magánemberként eldöntheti azt. Elnézést, ott is magánemberként. De volt. nem, de nem magánemberként eldöntheti azt, hogy, hogy ő nem magánemberként, ő, ő, ő közszereplőként vett részt a jobboldali oldali jelentős részt előtt, és az ország vezetének egy része előtt. Na, ugye a közszereplőként és, és magánemberként másféle védelem, illetően, meg miközben egyébként ki tudja, milyen támadás. De, bocsánat, Bocsánat, neked, meg nekem nem jár védelem. Nem. Nekem országysi képviselőként bizonyos dolgok a törvényből következően megadatnak, neked nem adatnak meg. Szerintem ez teljesen rendben van, ez minden európai demokráciában, amerikai demokráciában van. Ha minap sétáltam a parlamentnél, és láttam, hogy, hogy civil rendőrök és testőrök sora között, miközben, amerikai testőrök sora között, akiknek pisztoly van a, a zakójuk alatt, Ment be az amerikai nagykövet a parlamentbe. Az amerikai nagykövetet olyan szintű védelem illeti meg Magyarországon, ami itt az izraeli nagykövetet, a brit nagykövetet, mint amilyen a magyar miniszterelnököt, vagy a magyar házelnököt. Én, én azt gondolom, de nem tudom, hogy a Kronstein egyébként a repülőgépen ül, akkor is vannak egy testőre. Kétszer is beszámolt arról a média, hogy a miniszterelnök úgyanúgy közlekedett, mint te én. De, de a miniszter eldöntheti azt, hogy egyébként ő, amikor elmegy nyaralni, akkor ezzel a védelemmel, ami ilyen... Ezen részen ér, nem vitathatunk. E, közv... Én csak azt mondom neked, keresen, hogy jel... te miért kell ezen Nem, nem. Maga a jelenség. T... És Mag... adásul ne haragudj, Magyarországon is vannak fanatikusok, őrültek. Én tudom, milyen volt az, amikor a Dunaparton sem egyszerű is képviselő voltam. A Dunaparton és a cikus a politizálásomnak az elején, amikor még csak kevesen ismertek. A Dunaparton sétáltam a gyerekeimmel. Rátszalmás... Rát, nem láttam másom. ha jól emlékszem, nem előszálláson, hogy eséget beszélnek, ha nincs is Dunapart. na, írtam a Kisapostagon, a, a Kisapostami Dunapart szakaszon sétáltam, föl volt hajtva a nadrágom térdig, és így sétáltam a víz szélén a gyerekeimmel, és jött egy ember, mint egy eszelős, beszélt velem, és, kér, és, és üvöltött, és gyalázta a Fideszt, és fenyegetőzött, és kértem hogy legalább a gyerekeimre legyen tekintettel, hogy, hogy itt most sétálok egy vasárnapi napon, szeretnék nyugodtan lenni a gyerekeimmel és a családommal. E, szerinted erre az el a reakció, hogy az hogy elnézést kérek, uram, e, rosszul értem majd máskor az mondom, azért fogadó órájára, és ott elmondom, mi a problémám. Nem, hogy elküldött a jobb üres az, meg az édesanyámba. Tehát, hogy és csak az én türelmemen és nyugalmam és mértóságon múlott azt, hogy ott esetben nem lett a dologban tettlegesség. Mert arra úgy vannak őrült eszelősebbek. Tehát, hogyha 2011-ben hogy igen, 2011-ben nyarán, hogyha 2011-ben mi voltam, miközben én voltam a moroszegyisi képviselő, kis apostagon a választok, akkori választók közöttem legdélebb településén, ahol alig voltam ismert ember, ilyen inzultusért szerinted akkor a miniszter nem dobálnának, nem mennek. Azt, azt, azt, meg azt, meg meg azt tudom neked mondani, hogy tragikomikus az, ami évről évre megismétlődik köcsin és még egy csomó hely. De ez kinek a tragikomédiájára? Ez az országé. De, arra, de, nem, de, most már úgy, de állás, én nem értem, hogy ezen meg miért kell csáncsolni. Mindenhol a világon, ahol politikai vezetők Valamilyen rendezvényen mennek, ott állnak a média hiénák, ott állnak kamerák, a fényképezőgépek. el akarnak lesni egy pillanatot, el akarnak kapni egy mondatot. Ez, ez is az életnek a része. Én nem tudom, miért kell ez nem egy magyar jelenség, ez világjelenség. Azt azt hiszem, az hiszem, Én lehet, hogy túlérzékeny vagyok, te pedig azt gondolom, hogy. Jó, én, én, bejámos, én csak, én a képtelenségé szerettem volna érzékelni, tehát ilyet, de ezt de nem érzékelni. Te ezen, ezen, ezen, ezen nem érdemes rágodni. Hát azon tényleg valaki rágódik Magyarországon, hogy amikor az izraeli minisztaluk elményegy rendezvényre, hát akkor egyveres, kibé fegyveres örök sorak kíséri. Gondolkozik valaki azon, hogy túlzott-e ez a védelem, vagy nem, nem túlzott, hogy... Van-e van -e, van -e, ekkora valóság Ennek, eséges, ennek, ennek, ennek, ennek ezt nem ezt így van jelentősége, ennek úgy van jelentősége, hogy egy ilyen sorfal mögött hogy tud elmenni a helyszínre a miniszterelnök anélkül, hogy szóban azokkal, akik egyebek közt vagy kizárólag miatta vannak ott. Én szeretnék még egy olyan országban élni a általájú élekben, amikor ilyen sorfalra nem lesz szükség, és ahol egyébként lesz arra mód, hogy értelmesen vagy értelmetlenül beszélgessen a miniszterelnök, és aztán utólag azt tudja mondani, hogy nézzék, ilyen módon nem fogok tudni hosszan beszélgetni önökkel, mert oda kell, hogy érjek, de én a maga módján megadtam a lehetőséget. Tudomásul veszem, hogy te ezt nem így látod, átérnék egy másik témára. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ez mennyire normális dolog, hogy állítanak egy szobrot, vácot, amivel kapcsolatban a kormánypárt emberei és a kormánypárt ideológusai azt mondják, hogy Kornis Gyula nem antiszemita, miközben a mozsihész és az ellenzék, meg azt mondják, vagy az ellenzék egy része, de az emich például nem, vagy legalábbis nem találtam nyomát ezen nem akad fönn, miközben egyébként jelen pillanatban azt lehet a mazsihisz honlapján látni, hogy azt hiszem, hogy a szeretet otthonra ismét kapott pénzt a, a mazsihisz, és hogy milyen jó, hogy tovább lehet építeni. Tehát egész egyszerűen én valahonnan onnan indultam, hogy mi ketten összevesztünk, mert te mondjuk is, iszonyatosan megaláztál, vagy valami olyasmit csináltál, amit én nem tudtam elviselni, és én ennek örvén, miközben ott dolgoztam abban az intézményben, ha te benne voltál egy liftben, én kiszálltam onnan és minden módon megpróbáltam távolságot tartani és ma már e, azt érzékelem, és ezt magamra is vonatkoztatom, ha tetszik, én vagyok a mazsihisz, hogy miközben elvi kifogásai vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, ugyanazon személlyel, vagy ugyanazon szervezettel legyen az a magyar kormány, baráti és meghitt viszony tart, miközben olyan cselekedeteit rúja fel neki, amelyek elvi jelentőségűek, és én ezt a kettőt nem tudom összeegyeztetni. Mm. János. Kezdjük először azzal, hogy Kornis Gyula. Tehát ez, ez, ez, egyszerűen, ez egyszerűen abszurd dolog, ami történik a Kornis Szoborral kapcsolatban. Tehát én te, te csak azt tudom mondani, hogy tessék elolvasni, ami a napokban jelent meg Újvári Gábornak az írását, Kornis Gyula megjelenő a szobrot, erről szól, Egyszerűen, egyszerűen te, teljesen abszurd az egész jelenség. Főleg azért, és én merül akarok beszélni mindenképpen helyezel rá, meg néhány, uh, az ember rá, rá a helyezelre, mert néhány meghatára az emberrel a Egyszerűen. Ez, ez tényleg a isnek az eszköze, amit most, uh, amit most elkezdett uh, a korniszaborral Szoborral kapcsolatban a mazsiz. 5 hát, évvel ezelőtt, 2010 ben Székesvájváron egész alakos szobradájt állítottunk Korni Kövér László adta föl. Én az alkalomra mint a szoborállítás kezdeményező, írtam egy hosszú írást, Kultúra, mint erkölcs. Az a címe. Az egész Kornisról, Kornis kultúropatikus tevékenységéről szól. Tessék elolvasni, megjelent a kortásban. Fönn van az interneten. Kultúra, mint erkölcs. Sőt, megjelent a, a, az az utolsó kultúropatikai könyvemben is. Hát ez egy teljesen abszurdok, Akkor senki nem szólalt meg. a mindenki támogatta a szoborállítást. székes sajevári prominens emberek, akik egyébként a, a helyi, helyi zsidó közösségnek meghatározott tagjai e, ott voltak. Tehát, én nem is értem, miről van szó. 2014-ben nem tekintette a mazsisz antiszemitának e, Kornis Gyulát majd 2019 ben az önkormányzati választási kampány hajrájában fölébredés, azért, mert szobratárítanak neki váltszom, most úgy gondolja, hogy antiszemitának kell nevezni. Hát tényleg, csak úgy felolvassak föl, az írásból. Az alaptalan várakat történelmi tények cáfolják. Kornis nem hogy nem volt náci szimpatizáns, de éppen a Gestapo hallgatta ki húzamosan, majd később négy hétre be is börtönözte. Még amikor a német titkos rendőrség hét órán keresztül valatta, ő akkor is a német fajtisztasági elméletét cáfolta kihallgatóinak. Az egyetemen erővel lépett fel az antiszemült a diák mozgalmakkal szemben, és nyíltan kiállt az általa becsült zsidó ember mellett. A náci eszmék követőivel való szembenállása miatt tüntettek ellene, és Dunába dobással fenyegették. Tényleg? Ezt a Rétvár írja egyébként. Ez micsoda dolog? Hát Korn is nem, hogy antiszemita, nem volt, náci barátsa volt. Egy, egy kifejezetten humanista Szerzetes volt, katolikus szerzetes volt, azt tudják, akik Kornis most gyalázzák, hogy ki volt Kornis Gyula. Egy óriási nagy formátumú tudós, filozófus, gondolkodó, aki mellett valóban konzervatív politikus volt, az Egységes Párt országílési képviselője, a, a, legfelső, a, felsőháznak a, a Felsőháznak az elnöke, a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke, aki mindenféle mondva csinált indokkal a kommunisták kizártak a a II. világháború után a Tudományos Akadémiáról, és egyébként rendszerváltozás után rögtön és akkor rehabilitá most idézek, a rehabilitációra. És akkor most idézek más szöveget, mely szerint a zsidóság keletről, szabadon beözönölve, békésen először elhódította a magyarság anyagi, majd szellemi kultúráját, fajával beleszületett radikalizmusa és utilitarizmusa egy fél század alatt a magyarság de, szellemét megrontotta. Nem, ne kezdjük el ezt. ezt, hát ezt el, mondom, pontosan ezt, ezt mondom. Ez, ez, egy, ez, egy, tört, ez egy történelmi megközelítés, Mi? hát akkor idézek Jási aki annyira durva dolgokat írt a, a tanásköztársaságról, és a tanásköztársaság zsidó vezetőről, mint senki más, és Jászé Oszkár azért nem antiszemita, mert egyébként zsidó volt. Hát ne vicceljünk már, hát ez egy teljesen történelmező dolog, mondjuk az 1800-as évek végéről előszedni proházka idézeteket. Pontosan tudjuk, hogy a holokauszt után minden más, Na de nem lehet a mai antiszemitizmusnak a a, a, az antiszemitizmusra a, a, a, a szemben támasztott jogos elvárásrendszerünket. Azt no, De egy dolgot meg, gond, De Laci, egy dolgot értsél meg te, akivel én magánéleti viszonyt vagy kapcsolatot is ápolok, szoktunk beszélgetni. Csak azért mondom az emberek számára, hogy nem egy egyszerű riporter és riport alany beszélgetésről van szó, de képes vagyok rá, vagy legalábbis megpróbálok képes lenni arra, hogy távolítsam magamat ezt a szituációt, és azt kérdezzem tőled, bármennyire is furcsa, hogy azt mondjam neked, hogy apa, és ez most te vagy, függetlenül, hogy én vagyok az idősebb, apa, ez most jó ember vagy rossz ember? Az iskolában van, aki ezt mondja, és van, aki azt. És akkor eljön az a pillanat, amikor te e, egy olyan szituációba kerülsz, hogy nem tudom, Háromig számolsz, és azt mondod, tudod, fiam, és akkor az ember mond valamit, amitől lehetőség de, szerint de az elkövetkező évek ne, folyamán ne kezdjünk, nem fog igen, eltávolodni. Mondasz, nagyon szeretném azt is ezt tisztába tennénk. Tehát azért az, amiről, te, például ez az idézet, amit te felolvastál, amire hivatkoznak. Hát ez nagyon fontos tudni, hogy ezt, ezt, ezt 1927-ben jelent meg egy nagyon fontos könyvekornisnak. Kultúra és politika az volt a címe. Ez a ez az bekezdés, amit te most fölolvastál, az akkor a 1927-es könyvből kimaradt, mert addigra már olyan jelenségek zajlottak Európában, és oly olyannyira főzősödött Magyarországon az antiszemitizmus, hogy Korn is látta azt, hogy milyen következőnye hát kimaradt, akkor honnan van az idézet? Hát az, az hogy Korn, ne haragudjál, egy ember, amikor mondjuk a korábbi éveknek, évtizedeknek az írásait összegzi, Jaj, és úgy. könyvben kiadja, azt van újra gondolja, és hogy nem értek egyet azzal, amit ő korábban leírt, és tudta, hogy az, az egyébként más kontextusban jelenik meg 1927-ben, mint mondjuk 1912-ben, hogy egy ekkor időtávot vegyünk, ezért ő ezt tudatosan kihette a könyvéből. Egy azért, azért, azért, azért, mert nem tartotta vállalhatónak a saját korábbi szava ugye Elindultunk a Herceg Zoltán történetétől. A Herceg Zoltán története ugye alapvetően úgy ö, ismerhető meg, hogy az ember elmegy tarca arra, és megpróbál mindenkivel beszélni, és miután mindenkivel beszélt, elmondhatja azt, hogy ő a maga részéről megpróbálta megtudni az igazságot. Ebben a másik esetben, amiről most beszélünk. Itt ugye milyen lehetőség van? Ez egy rosszabb történet a szónak időbeli történésében, mert ugye itt most... Akkor az, az a helyzet, hogy az ember fogja magát, és elmegy a könyvtárba, kikéri Kornis Gyula könyveit, és megismerkedik vele, eltelik két hét, három hét, fogalmam nincs, hogy mennyi idő kell egy olyan szellemi állapotú ember számára, mint én, hogy reális képet tudjon alkotni valakiről, de közben műsort kell készítenie, erről és arról a történetről is meg kell bizonyosodnia, és egész egyszerűen fizikai képtelenség mindennel személyesen megismerkedni, az pedig, hogy legyen egy jobboldali és egy baloldali hozzáértő, aki egyébként ezt mondja és azt mondja, és aztán azt mondom a népnek, hogy dönts el, hogy mi az igazság, az nonszensz. Értettem, amit mondtál. Én Értettem. Én sokat foglalkoztam Korniszsurával. A horti rendszer, nagyon ellentmondásos, vitatható, és nagyon sok kártok, kárt is okozó horti rendszer, kifejezetten pozit olyan pozitív szereplői közé tartozik, akik a, a, akiket a mai konzervatizmus joggal tekint a képének. Könyörgöm, Babicsnak sokkal keményebb tisztel, mint a mondatai voltak az előbb idézetnél, sokkal keményebb tisztel, mint mondatai voltak, Kostumányit az egész irodamtörténetből ki lehetne hagyni olyan, olyan, a megnyilvánulásai voltak. De nem mindegy, hogy ezeket mikor, milyen időben mondta, és nyilvánvalóan, hogy ha itt ülne közöttünk, Babi csak egy igazi nagy humanista volt őszigyelni a legjobban azokat a mondatait. Azt írja XY? Tehát azóta sok mindent átéltünk és megtapasztaltunk, amit nem kellett volna átélnünk, és nem kellett volna megtapasztalnunk, Ami ennek a nemzetnek a közös gyalázata és óriási nagy vesztesége. Na de ebből ne haragudj, nem az következik, hogy mindenkit ki, ki lehet és ki kell adírozni. Én nem, én, hát, én, én, én, én próbálok valamit hornyulán, értelmezni. szobra lehet, de, most de ne, nem lehet. Ne, ne, ne, nem ne, ne, ne, ne menjünk arra most. Valaki azt nem, írja XY, Senki nem mondja, hogy náci volt, véres antiszemita volt, aki zsidótlanítani akarta a kultúrát. Ez elég alaposan dokumentált volt. Sok kiváló tudós volt, fajgyűlölő, ez mire ér. Én szeretem elsimond, ez borzalmas szöveg, amit nyom. Nem történelmetlen dolog számon kérni egy gyakorló politikuson a gyűlöletkeltést. A 30-as években sem volt mindenki zsidógyűlölő, van elég példakép. Vagy tessék elmondani, hogy gyűlölt a zsidókat, hogy gyűlölt, türelem hogy gyűlölt a zsidókat, hülye volt és gonosz, de nekünk azért fontos. Ne hazudjuk már. Keresztül magunkat az igazságig. Nem is hazudjuk keresztül magunkat az igazságon. Az igazság nem fekete vagy fehér. Az igazság sokkal összetettebb, és az embernek van az életében fejlődésre, lehetősége. A jellem, jellemet tud fejlődni, a szemléletet tud változni, a saját hibáit és tévedését is be tudja látni. És kormin is olyan politikus volt, aki már csak azért is méltó, meg olyan közszereplő volt, azért is mértő a figyelemre, meg a megbecsülésre, mert ő képes volt belátni a tévedését és a hibáit, és ő képes volt változtatni nem is kicsit. Egy olyan korba volt képes ellenemenni az antiszemitizmusnak, amikor egy két mások az antiszemitizmus jegyében tudta főfelek kapaszkodni és sikeressé válni. Amikor mások abból gazdagodtak, hogy elfogadták a, a, a kirából kifosztott honfitásainak az üzleteit, lakásait, házait és vagyontárgyait. A, gyalá, a gyalázatos, valóságos antiszemiták között, nem, nem lehet említeni. Nem fogok tudni veled vitatkozni, mert nincsenek ezzel kapcsolatos is ismereteim. Tehát még egyszer mondom, ha nem olvastam a kőszívű ember fiait, de azt mondják, hogy az egy rossz regény, akkor beszélgetek szakértőkkel, nem, nem áll módonban ennyi idő alatt megismerkedni Kornis Gyulának az életművével, az pedig, hogy idézeteket vegyek elő, az kiszerű még akkor is, hogyha ma egyet megtettem. Kornis egyike, türelem, tör, Kornis egyike volt azoknak yeah csak szeretném visszakapod a szót. Kornis egyike volt azoknak, nincs, nincs nekem valami igazsága, amit keresztül akarok nyomni. Kornis egyike volt azoknak, akik hittek abban, hogy a magyar oktatási rendszerből és a magyar élet minél több területéről el kell távolítani a zsidó vagy zsidó vallás embereket. Kornis antiszemitizmus a és közismert volt. Szobrát társadalmi egyeztetés nélkül állították fel az ötletgazda, a döntéshozó és a kivitelező érzéketlen volt mindazon magyarokra, köztük amíg velünk lévő négyezer túlélőre és családtagjaira, akik bántónak találják ezt a és nem az első eset, hogy ezt tapasztaljuk. A Magyarországi Zsidó hitközségek Szövetsége továbbra is a leghatározottabban tiltakozik az arra méltatlan politikusok rehabilitálása miatt. Sajnáljuk, hogy ismét így történt, szomorúk vagyunk. Miről fogsz velük beszélgetni egyébként, hogyha létrejön, miközben semmi közöm nincs hozzá? Arról fogjuk beszélgetni, hogy amit az előbb mondtam, hogy az, az élet ennél sokkal összetettebb, és nem ilyen fekete fél a dolog, és nem lehet egyedüli viszonyítási pont az életünkben az, hogy valaki az 1910-es években miképpen gondolkodott a zsidóságról, amikor egészen mások voltak a történelmi körülmények és a viszonyok. Hát bocsánat, Jászi Oszkárt nem lehet kitagadni a magyar nemzetnek a politika történetéből és kultúrtörténetéből azért, mert egyébként zsidóként, polgári radikálisként uh, kőkemi a írásokat publikált a tanás köztársaság kapcsán. Ahogy uh, gyakorlatilag folyamatosan az szerint kategorizálta az embereket, hogy zsidók voltak-e de nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez a, ez a fajta megközelítés, bár egy lehetséges megközelítés, de, de minden esetre elfogadhatatlan, ezzel nehezen tudunk azonosulni. Kisztelben tartom, csak azt tudom neked mondani, és szeretném elmondani, hogy valaki küldött egy sms nem fog megmondani kicsoda, azt írja. Kedves János, ezt a vehemenciát hagy kérjük majd akkor, amikor a Demokratikus Koalíció Momentum Jobbik együttműködéséről esik valamikor is szó a műsorban. Én pedig azt írtam az illetőnek, tök mindegy, hogy kicsoda, nincs téma vehemencia, a megértés iránti vágya vehemens. Azt gondolom, hogy nyugodtan lehet zelmesen is beszélgetni. De még egyszer a, mondom, a, a, én nem védem a mazsi és nem támadlak téged. Én valójában, és pontosan azért meséltem el neked ezt a liftes történetet, hogy én azért nem tudok alapvetően mit kezdeni a Mazsi-szal, mert nem tudom, hogyha a mai életemben, ugye én meséltem neked egy sor történetet, meg a hallgatói, jó, ezt most felejtsük el, nem akarom oldalra vinni, de ugye az én. Az én elképzelésem szerint, hogyha egy olyan támadás ér engem, mint amilyen támadásként fogja fel a Kornis Gyula szobrát a majzsihész, akkor nem működöm együtt azzal az állammal, amelyik ezt teszi, azt pedig, ha azt mondja a mazsiz, hogy de értsd meg fiala, mi ebből élünk, akkor azt mondom, hogy gyerekek, akkor nem tudom, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát egyszerre elfogadni valakinek a kezéből egy támogatást is, ugyanakkor a szellemét permanensen kritizálni, ezt meg lehet tenni, de ez előbb-utóbb morális demenciához vezet, és én ettől a morális demenciától féltem saját magamat és az országomat, de magamat egészen biztos, és akkor biztos vagyok benne, hogy ezt tökéletesen érted egyetlen szempontot szeretném fejlődni a figyelmet János, hogyha ha csak olyan embereket akarunk példaként állítani, meg csak olyan életműveket, amelyek makulátlanak, tiszták, és amely mindegyik oldal számára egyaránt makulátlan és tiszta, akkor egyetlen egy példát sem fogunk tudni állítani. Ha az, ami adival történt a 100. évfordulón, emlékezőre erről is beszélgettünk januárban, illetve februárban, az elfogadhatatlan volt az, hogy vannak olyan emberek a jobb oldalon, akik egyébként Adit azért akarják kiirtani a magyar irodalom történetből, a magyar kultúrtörténetből, mert szabad volt. Meg azért, mert ő szerintük nem volt elég jó nemzeti, meg nem volt elég jó ember, mert hogy emberként elbukott is, és, és nem lehet példa azok... Azok nagyon nagy hibát követnek. El. Tökéletesen értem, hogy nem tudom, e, hogy hol volt a, a mazsész akkor, amikor azt a szobrot állították Székesvérváron, de te is mondod azt, hogy szerinted, illetve azt mondtad, hogy most itt az önkormányzati választások idején mondják ezt, mint hogy egyébként az önkormányzati választások idején egy ilyen mondat, az egy ilyen, nem tudom, mivel kapcsolatos, tehát, hogy ezt hogy lehetne felhasználni az önkormányzati választásokon? Hát te mondtad, nem én. Most ez mihez jó az önkormányzati választásokon, hogy ezt mondta a Magis. Tehát mondunk, egyfolytában... Jó. Ege. Én, én tényleg, tényleg azt gondolom, hogy lehet, lehet értelmesen beszélni a dolgokról, és kell arról vitatkoznunk, hogy ne legyen kettős mérce. De tényleg ak akkor, ha, ha, ha, ha Lukás György, az én kedvenc például, tehát Lukás György, akár, hogy is nézzük, de, a, egy gyilkos volt. Nem lehet szépíteni, nem lehet eltagadni, nem lehet elhazudni, hogyha már arról beszélünk, hogy ne hazudjuk át magunkat az igazságon, hogy az előbb az idézted valamelyik betelefonálótól. És, és, és merném én azt mondani? Nem, hogy nem merném. Nem ért. Én azt gondolom, hogy Lukás Györgynek a filozófia történetben helye van. Lukás György a történelem ítélőszékén szerintem megbukott. Hát ő neki... Szob, szobrot nem szabad állítanunk, mert ő ténylegesen gyilkos volt. Kormis nem bukott meg ebből a szempontból. Tehát, ne legyen már kettős mérce, Lehessen már, már összetetni. Mérc... Engem a kettős mérce, zavar. Engem egy dolog zavar, hogyha nem lehet a kettős mércéről beszélni. Tehát az, hogy beszélni kell, az nem megúszható. Nem fogunk tudni zöldágra vergődni. El kell, hogy köszönjek. Előbb-utóbb összekéne, hogy fussunk. Örülök, hogyha hallottalak, és akkor a Rádió hallgatunk A rádió hallgatónak a kifogásolt a vehemenciát, annak azt üzenem hogy Nem, az én az én akkor mi Nem, nem, nem, én azt írtam, hogy ez nem egy elkötelezettségi vehemencia, hanem a téma iránti vehemencia, a megértés iránti vehemencia. Az. Megértettem. Remélem, hogy ő is. Köszönöm. Nem lesznek hírek. Hunvadja, hogy őt rövidesen fölhívom. Most száradok. Ha akarnak telefonálni, tegyék. Hunvadnak írok egy SMS-t, hogy nincs elfelejtve. Boldog vagyok, hogy a civil rádióban dolgozom. Korábban a Rádió Kúban is megtehettem azt, hogy felborítottam mindent. Szerint, hogy az ember ordít, és utána tehát az indulat ott van benne, de nem. Kornis mellett vagy ellen, hanem hogy hogy van ez az egész. Utána nagyon nehéz egy hírt azt mondani, hogy más, és akkor most következik hónap vagy. Na, a dolgnak az a lényege, hogy ha akarnak telefonáljanak. Ha nem akarnak telefonálni, akkor anélkül fogok lehigadni. Bár olyan nagyon nem vagyok vagy csak próbálom magamat visszaterelni. 061 48 9 egy 06148909999 és 0636771161, ez most 150 másodpercig szól, én többet nem szólok, hogyha önök telefonálnak, fölveszem, ha nem telefonálnak, humba a Györgyöt. Tiszta! keresem a, szót, keresem a, hangot, keresem a, szót, keresem a Nézd, én már lassan nem hiszek senkinek. Mégis mindig érzem, hogy szükségem van nagyon rá, rád, rá, Ó, nagyon rád, rád, rád. Ó, rád, rád, rád, rád. el nekem. Ó, én még nem tudom, mi az, még érzek. Jó Öreggel teljesen mondom, nem szeretném elvesztelni mind a mellett, ő egy pár katona, de attól még egy hiteles bölcsész is. Tehát, hogyha. Ennyit akartam, csak köszönöm, minden jót. Nem is értem, hogy az elvesztés az, hogy jön most idő. Ugye az elvesztés az úgy jön ide, hogy vajon egy ilyen beszélgetés után felmondja-e a viszonyt az egyik a másiknak, de miért? Kéne, hogy nekem fölmondjam ezután, az Első mondnak, vagy az Első mond nekem, ezt nem kérdeztem meg öntől, de a visszahívást megköszönném. Várt, várt, várt, egy várt, várt, várt, még ötven. Én még nem tudom, hogy fogjak hozni, én még nem tudom. Keresem a szót, keresem a hangat, keresem a szót, keresem a Ó, Én még nem tudom, hogy fogjak hosszá, én még nem tudom, el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Hát egy telefon érkezett, én valamelyest lehiggadtam, vagy legalábbis arra alkalmassá váltam talán, hogy felhívjam a Györgyöt. Addig, amíg őt nem hallják, addig be tud futni, még telefon után már nem. Jó reggelt lehet? Lehet? lehet. Um, Elsőm szoktam beszélgetni kedden fél nyolctól, és ez most egy kicsit elhúzódott, és utána meg szerettem volna egy kicsit leigadni. Uh, Hunval György van a vonalban, szeretnék három mondatot mondani, és aztán övé a szó. Uh, annak idején visszakeresettem volna, de nem tettem meg 2007-ben, vagy 2008-ban megkeresett engem hajmási Zsuzsa révén Humval György, hogy az akkori Kejfej dolgozon együtt a 7. kerületi önkormányzat mert az akkori üzeneteik, amelyek a hetedik kerülettel voltak kapcsolatosan torzítva jelentek meg a sajtóban, illetőleg, hogy egyáltalán vannak üzenetek, amelyek meg sehogy se jutnak el, és valamiért, én nem tudom a választ, és most nyilvánvalóan nem is fogom megkérdezni, úgy gondolták, hogy a Kejfej Jancsi erre alkalmas lehet. Az önkormányzatokkal való együttműködés, és ez egy pikirt megjegyzés lesz, tisztelt444.hu, Uh, Humval György önkormányzatával, illetve a Humval György által vezetett önkormányzattal kezdődött, amely úgy kötött velem szerződést, hogy 300 ezer forint plusz áfát ajánlott, amit aztán az összes, további önkormányzat, ugyanilyen önkormányzati szerződést kötött velem, tehát uh, a 6. és a 18. kerület az akkor egy gigantikus összeg volt, ma se kevés, um, Semmilyen alku nem volt, nem kérdezték meg tőlem, hogy ez az összeg tetszik-e nekem vagy sem, megkérdezték, hogy megfelelő-e, én azt mondtam, hogy igen. Kicsit meglepődtem, remélhetőleg nem látszott rajtam, nem vagyok jó alkusz, és nem tudok jól alkudni, és elkezdődött egy együttműködés. Ebben az együttműködésben egészen addig, amíg véget nem ért a periódus, mindenféle dologról lehetett beszélgetni. Se Verók István, sem Mester László, se Hunvajgy, hogy nem kötöttem meg a kezemet azokban a hónapokban, években, amelyek az együttműködést illették. A jobb oldal szemében egy bűnös figurává váltam. A 18-edik kevésbé számított, de egy már nem létező heti főszerkesztője, mondta azt, hogy hát aki a 6. és a 7. kerülettel együttműködik, az más gazságokra is képes. Mindazonáltal én mindent megtettem a lelkiismeretem, a szakmai lelkiismeretem szerint. Ezek a szerződések végül is 2010-ben megszűntek, és egy új együttműködési rendszer született alapvetően Báskai János révén 2010 után. Amikor uh, lehetett én követtem Humboldt György történetét, amely egy meglehetősen filmre való történet, ő valószínűleg ezt nem így fogja elmesélni, mert neki ez nem egy film. Ebben szabadságbesztéses történet volt, amely igazán nem fér össze valakinek uh, a, a, a... tehát nem, nem egy... nem egy... Nem egy, nem egy uh, minden szempontból ö, diadalokkal ö, leírt történet, az, hogy ez mennyire volt politikai, politikai bosszú része, mennyire nem. Erre, erről én számtalan interjút készítettem, de bármennyire is furcsa. Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy ma már úgy működik az emlékezetem, hogy miközben kedden kandidátusi értekezletet, vagy meg tudom védeni a, a diszertációmat, szerdára mindent elfelejtek, sajnos lehet, hogy ez, ez, ez már csak romlani fog. De minden este, amikor kiderült, hogy Hunval György uh, megteheti, hogy induljon, és ő indul is. Én megkerestem őt, felajánlottam neki, ez még a nyár folyamán volt, hogy működjünk együtt. Semmilyen szerződést nem kötöttünk, semmilyen pénzt nem kap tőlem, én tőle. És az elkövetkezendő hetekben, keddenként nyolc óra után vele beszélgetek. Jövő héttől önök is kérdezhetnek tőle, természetesen abban a keretben, ahol a személyeskedés kizárt, tehát akkor röpülnek, de hát ezt más rádió adásaimban is tapasztalhatták más frekvenciákon. Most pedig én valójában azt kérem tőled, hogy dióhéjban mesély az eltelt évektől egészen onnan, hogy megszűnt a hetedik keleti polgármesterséget, durván van egy, egy 20 percet. Köszönöm a lehetőséget. és többé-kevésbé el kéne jutni a jelenik. Én, igen, igen, igen. Hát ez egy jó nagy jó lesz, hiszen közel 10, hát nem 10 évről beszélhetünk, hiszen 2009-ben történt el, ami történt. Azokra az évekről elég sok minden megjelent már. Abban igazából nem nagyon tudok mit mondani, hiszen az körülbelül jó olyan helyzet, mint amit az ember néz egy Filmelt, és akkor be van zárva ifvárába valaki, és akkor három évig nem csinál már, csak számolgatja a sarkokat, hogy hát sarok van. Igazából ezek Mi a volt évek... a címszó, ami miatt ifvárába voltál bezárva? A címszó az volt, hogy ingatlanokkal csalás követtem mert döntően ez volt egyébként, aminek a vége az lett, most a végét mondom, hogy Magyarország szinte összes bírósága, ami létezik törvényszéki a kúria jogerősen felmentett, és hát mi ilyenkor, amikor szokás mindig van. Egy polgármester életében mindig vannak olyanok, amit vagy tévedésből, vagy szándékosan ír alá. Én e, a rengeteg aláírni való között, aláírtam olyan papírt, ami, ami az akkori rendeletünk alapján nem volt e, helyes, és nem volt jogszerű. Magyarul valaki egy szobával nagyobb lakást kapott, amikor leadta, és kapott például egy cserelakást, és ez e, a rendelet alapján egy szobával kevesebb járt volna, Ilyen szintű dologért voltam elítélve és azt gondolom, hogy egy akkora önkormányzatban, mint a hetedik önkormányzattól naponta 3 400 levelet ír alá a polgármestert, ez is beletartozik a felelősségbe. Természetesen a polgármesternek mindig meg kell hízni a kollégáiba, akik előteszik ezeket az iratokat aláírni, én is megbíztam, mint hogy azt gondolom a másik házad. A saját szavaiddal légy mondd el, hogy az akkori politikai hangulat hogy alakult úgy, hogy vágy volt arra, hogy egy rácsok mögött legyen? Hú, ez egy jó kérdés, mert ugye mindenki más feltételez e mögött. Én azt gondolom, Hanyat hogy... írunk? 2000, hát ugye 2010 politikai hangulat, mindenki emlékszik arra, hogy akkor jöttek ezek a, a politikai koncepciós leszámolásos ügyek. Ez akkor egy nagyon jó kampánytéma volt a Fidesz-korvány. Elnézést kérdés. nem emlékszem rá, és nem néztem utána. Te kitöltötted a polgármesterségedet? Nem, hiszen én nekem 2000 október egyik volt a mandátumom, és én 2009. február 10-én előzetes letartóztatásba kerültem, és ebben a mandátumban innentől kezdve, Magyarul, hogy ez az igény, ez már korábban megfogalmazódott. Mi alapján? Hát a mi alapján? beleértve hogy rossz a kérdés, hiszen egyfelől megfogalmazódott, másfelől pedig megfogalmazódott. Nem tudjuk, hogy megvolt-e a jogalapja. hogy valaki számára igény volt-e? és ezért történt. Erre nem tudok válaszolni. Azt tudom, Neked a saját pártoddal való beágyazottságod, a saját pártoddal való vitád, az akkori hagyó vonarról érdemesebb bármit mondani annak érdekében, hogy az emberek jobban tájékozottabbak legyenek? Szerintem nem. Egyrészt azért nem, mert én magam sem tudom pontosan, hogy mi történt, A feltételezéseket pedig nem szeretek megosztani, mert abból semmi jó nem származik. És igazából a mostani jövőm szempontjából ez már teljesen munka. Az elmúlt időben te egyébként magánemberként tettél-e bármit annak érdekében, hogy megértsed, hogy mi történt 2009. februárjától 2010-ig? Nem, nem, nem, nem. Azért sem tudom, mert el voltam zárva, nem is ismertem a szinti folyamatokat, és amikor az ember három év után újra találkozik a, a régi hát barátaival és nem barátaival, akkor már nagyon nehéz kihámozni a valóságot, hogy mi történhetett akkor. És ha az ember azzal foglalkozik egy ilyen esetben, ha valaki olyan a hallgatók közül, aki már járt akkor az rengeteg idejét lefoglalná, hogy megpróbálja megtalálni, hogy mi, miért volt. Ehelyett inkább szerintem én is elkezdtem építeni a, a jövőmet. Ugye, amikor én kiszabadultam, és most 2011-nél járunk, akkor még folytak a büntetőügyek, több büntető ügy, hiszen a központi nyomozó főügyészség jogszabásértő módon egyébként nem egyesítette az ügyeimet. Gondolom azért, hogy minél hosszabb ideig elhúzódhasson a humvalgyőrgyelen ügyek sorozata. Ez miért lett volna érdek? Hát távol tartanak a politikától, de hogy miért fontos ez, vagy miért, ez, erre megint csak nem tudok válaszolni. Ez amit mondok a az, az tételesen igaz, hiszen az, hogy 2014-ben nem zárultak le jogerősen a, a, a büntetőgyek, mert kettő folyt párhuzamosak, tehát az egyik lezárult, ez a nagy ingatlan, ügy, amiben felmentettek. Annak köszönhető, hogy ma már ugye előtt álló jog, jog, jogászként, egy alapvető hívát követtek el az ügyészek, amikor párhuzamosan ugyanaz a személyek ugyanott ugyanabban az ügyészségben, egy szobában lalében egy másik ügyet kezdtek el ahelyett, hogy egyben csinálták volna ahogy a törvény szerint kell és amikor én befejeztem gyakorlatilag a, a büntetőgyeimet én azonnal elkezdtem egyébként egy új pályára állni tanulni kezdtem 2014-ben elkezdtem a jogi egyetemet ez egy harmaddipló. Anyagi helyzeteddel e, foglalkoztak. Annak a hátterében mi állt? A drága autóknak nagyon... És köszönöm, hogy megkérdezted, mert ezt minden meg megpróbálom mondani. A Garai szélen, a minus negyedik szinten van egy múzeum, ahol mindenki leteszi a régi autóit, egy kedvezményes béleti díjet. Nekem egy darab autóm nem volt ott. Lement a bliknek egy szemfüles, annak idején a bliknek volt egy olyan hogy 10 ezer forintért azt hiszem szemfüles fotós beküldhetett egy képet. De valaki ismeretlen lement, lefotózott ott, mint tíz autót, és azt mondta, ezek a humva az autó. A Blitz megjelentette, majd mindenki átvette. Én természetesen a, a, az előzetes letartóztatásban nem tudtam ezzel ellen védekezni, hiszen a, a, az ügyészség abban az időben ö, olyan szigorú korlátozást csinált, amit egyébként a, még a rabló gyilkosoknak sem teljes mértékben korlátozta a tartásomat. magyar a családommal és a gyerekeimmel sem beszéltem ebbe az időszakban. Tehát lefotóztam, a blik akkor ez biztos igaz. A repülőgép, az pedig egy üzleti vállalkozás volt, ha egy cég felvett az OTP-től 160 millió forint hitelt, ezért a 160 millió forintért megvett egy repülőgépet, és elkezdett légi szállítmányozással foglalkozni. Nem hunvadnak a repülőgépe volt, nem hunvadnak a pénze volt, ez egy hitel volt egységnél. Jól tette-e azt, hogy a polgármesterségeddel párhuzamosan ilyen üzleti tevékenységbe vágtál. Uh, teljesen tudatosan vágtam bele, hiszen biztos voltam abban, hogy egyszer a politikai jövőn véget ért, okay. és az ember nem politikából akart megélni, abból nem is lehet megélni, hanem olyan normális polgári uh, Van-e bármilyen jogi eljárás jelen pillanatban veled szemben? Amit mondtam, hogy annak idején az ügyészség nem egyesítette az ügyeket, és ezek az egyesítések mozzajlottak le egy három évvel ezelőtt, és az ügyészség ebben a pillanatban szeretné a felmentő ítéletemet megváltoztatni, hogy Azt a felmentő ítéleted, ami mivel volt kapcsolatos? Ami megbízási szerződésekkel volt kapcsolatos. És, mikor hát az az az az és hol tart a per védőbeszédek lesznek a jövő héten. De ez a, a jelegi helyzet, semmilyen vonatkozásban nem volt akadálya Sejjel annak, hogy induljál? Van. Semmilyen, két oknál fogva. Egyrészt azt gondolom, nem fogja tudni az ügyészség megváltoztatni ezt a felmentőítéletet, mert ugyanilyen a, a, a az az ok, ami miatt meg akarja változtatni, amelyek korábban voltak. Másodszorban pedig ugye, ez bármilyen ítélet lenne, az nem lenne még jókerős. Tehát ez valamikor jövőre talán. Az a humbal György, akivel beszélgetek, valamikor a szocialista pártnak volt tagja, a jelen pillanatban pedig a párton kívüli. Hogy alakult az életed az elmúlt években. Így időben. van. Ö, onnantól kezdve, amikor ö, gyakorlatilag újra pártelnőtt lehettem 2016-ban, akkor a kerületi szervezet egyhangulat újra pártelnöké választott, bízott bennem. Ezt a szervezetet egyébként ebben a ö, három évben, egészen július, idén július végéig, az egyik legerősebb szervezetet sikerült alakítani. Már hát visszajöttek azok az emberek, akik hittek bennem, bíztak bennem, akiknek jövőképet lehetett adni, és ö, dolgoztunk egyébként nagyon keményen. Mindenféle olyan, amit mindenki esmer a hallgatók közül. az Európai Ügyészségre aláírása, papír az országban legtöbbet gyűjtöttük, majdnem 5000 aláírás. Stb. Stb. Csak hát ahogy a bevezetőbe is volt, az én sorsom egy ilyen filmben élő sors, és a nevem mellé azért rengeteg stigmát utatettek. Most, amikor az önkormányzati választások kezdődtek, illetve még előtte, Ugye a pártok között, az ellenzéki pártok között elkezdődött egy tárgyalás. Jó, itt álljunk De... meg egy pillanatra, mert itt még nem tartunk. Ugye amikor legutóbb beszélgettünk, bár hazudnék, ha tagadnám, hogy már nem emlékszem, hogy ez a nagy nyilvánosság előtt zajlott, vagy pedig a rádióban lassan minden összefolyik előttem, akkor ugye szó volt arról, hogy neked munkát találni olyan könnyű nem volt, az egyáltalán nem volt evidens hosszú ideig, vagy legalábbis számomra nem volt evidens, hogy te visszatérsz a politikába. Erről részvesz néhány mondatot mondja. Szerencsére azért munkát találnom viszonylag gyorsan sikerült onnantól kezdve, hogy lezárult a büntetőgyem. Gyakorlatilag a privát sféra. Nem gyakorlatilag. A privát dolgozok. Ismerősnél, úgyhogy. Ennél többet erre nem is akarok mondani, hogy baja legyen. De azt kérdezem tőled, hogy eleve evidens volt lefe. én nem tudtam, hogy. A ugyanúgy, ahogy, ahogy a szél nem bír nem fújni, a Humboldt sem bírja az életét politika nélkül. Hát szerintem aki engem ismer, azt tudja, hogy az eleve evidens volt. Tehát én mióta is, Tehát, 93 óta, amikor a visszajöttem, azóta politizálok, és 98 óta kerületi elnök voltam, meg mindenféle más, ami most nem érdekes. Én a politikát szeretem, legális azt a részlet, ami a helyi politika. Tehát, e, tehát az a valóban egy olyan fajta, e, most lehet, hogy egy néhány hallgató azt mondja, hogy a tudomány szó túl erős a politikára, de ha jól csinálja az ember, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni egy, -egy önkormányzati ciklusban. Mi volt az elképzelésed a 2019-es önkormányzati választásokkal kapcsolatban, még mielőtt egyébként megtetted volna az első lépés? Mi volt a terved? Mi szerettél volna lenni? Alapvetően polgármester jelölt, és a helyi szervezet meg is választott, majd az MSZ-nél Budapesti Tanácsak decemberben szintén megválasztott, erre egyetértett ezzel a elképzeléssel, és azt kérték, hogy nincs kerületben aláírásokat a választópolgároktól, polgároktól, hogy akkor indult ez az előválasztásos új elképzeléssorozat, hogy akkor egy előválasztáson döntsük el azt, hogy vajon, nekem van-e akkor a támogatottságon, mint bármilyen más párt meg. És akkor én elkezdtem aláírás zsűjteni, január közepétől május elejéig 5000 választottól aláírás zsűjtöttem a kerületet. Ez egy hány fős kerület? Ez egy 42 es kerület, tehát akik választójokra rendelkeznek, és általában 35%-t elmenni uh -huh. választani, ami azt jelenti, hogy most az lesz polgármester, aki 6500 rendelkezik, a, az és Nem gondolnád, hogy nagyobb lesz a részvételi arány idén mint ami egy lenni szokott? Elképzelhető, hogy most idén egy pár százalékkal nagyobb lesz, de legutóbb és azelőtt is körülbelül ez a, a fajta... Oké, okay, rendben van. Mi történt aztán? De azután az történt, hogy a tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy erről az elképzelés erről le kell mondanom. Hogy Amit, ezek a tárgyalások zömében gondolom nem veled zajlottak, hanem a pártok egyeztettek. Hát mivel a kerületi párt elnöke voltam az MSZP, ezért én vezettem a, a, az MSZP része a tárgyalásokat, tehát velem zajlottak És kivel, ütközött, kivel ütköztél úgy, hogy ez nyilvánvalóvá vált, vagy legalábbis nagyon valószínűleg? Ugye az időben megyünk, akkor április 6-án bejelentették az ellenzéki pártok a polgármester jelölteiket, és itt a hetedik kerületben nem engem jelöltek az ellenzéki pártok, ezt tudomásul vettem, úgy gondoltam, mert nem tudtam ezzel küzdeni hadakozni. Ezzel csak úgy lehetett küzdeni, ahogyan, amit most csinálok, hogy a párt ott hagytam a pártomat, kiléptem, és párton kívülként függetlenként, egy Lokál Patriota Egyesülettel. Indulok. Csak így lehetett volna megoldani. Én meg nem akartam akkor még... Csak mi az volt az élet, indok? Hogy... E, nem volt indok. Hát a pártok megegyeztek, a pártelitek, és akkor... Itt, itt. Én... erre gondoltam, hogy azokon a tárgyalásokon nem voltál jelen. Végül is anélkül, hogy magad... A... Nem, hiszen az nem a mi szintünkön folyt, az budapesti szinten folyt. Jó, de amikor a pártelit végül is kihátrált mögüled, akkor te ehhez az MSZP-n belül hogyan viszonyultál? E... Elfogadtam ezt a döntést, nem tudtam mit kezdeni vele. Oké. Okay. Mert nem akartam ott hagyni az msz Oké, okay, rendben van. Akkor mit gondoltál, hogy akkor mit hoz majd a jövő, a polgármester nem leszel? Képviselőként indulok, és miért van annyi tudás a fejemben, és... Elnézés, Elnézést, rossz a kérdés, de nem tudom jobban fölteni, meg bármennyire is furcsa 8 óra 34-kor elfáradtam a mai nap folyamán. E, azt ugye nem lehet mondani, hogy gancegáld, de valójában minek az oltárára áldoztat fel, vagy csak a fegyelmezettséged, a polgármesterséget? ez azért próbáljad meg az emberek számára elfogadhatóan érthetővé tenni. Hát talán nem tudom. A fegyelmezettség az az annyira nem biztos hogy jó szó rá, mert azért én a... De akkor a, a mi a jó szó Hát az, hogy elfogadtam egy olyan helyzetet, hogy ha a, a közös indulásért cserébe ezt a dolgot nekem arrébb kell tennem a fejembe. Ezt most nem értettem a közös indulás érdekében. Ezt, a, ezt az elképzelésemet arrébb kell tennem a fejembe. De miért? Hát valamiért csak azt mondták, hogy nem. Mi volt a. Alaple... De akkor, e akkor nem arról voltam, az európai parlamenti választás után jött, amikor már azt is megmondták, hogy még képviselőként sem indulhatok úgy hogy a kerületben... De a lefogazást akkor miért vette tudomásul? Mert akkor még azt mondtam hogy magamban, hogy az, ö, az talán elfogadható számomra, hogy ezért cserébe, ezért az áldozatért cserébe. Mindenhol közös egy darab közös előtt induljon. Oké. Tehát akkor azt mondtad, hogy a közérdekét elébe az, helyezed igen, a saját érdekeidnek. Az uniós választások után mi változott? A, a, hát ez egy érdekes helyzet. A legnagyobb változás, az, hogy gyakorlatilag az a pártom az MSZP az teljesen elel, el, erőtlenedett, és gyakorlatilag egy ilyen törpe párt vált, amely már semmilyen érdeket nem bírt képviselni igazából. És innentől kezdve uh, jöttek a felbátorodások, nem tudom másképp nevezni, amikor a Momentum uh, területi elnöke azt mondta, hogy velem semmilyen formában nem uh, lehet Az a Momentum számolt. elnök, aki egyébként korábban veled számolt, mint képviselőjelöltel? Uh, akkor igazából még nem uh, volt erről ilyen mértékben szó. De elnézést, arról volt szó áprilisban, hogy te képviselőjelöltként indulhatsz. Áprilisban arról volt szó, hogy polgármester jelölténk nem indulhatok, és akkor, akkor a tárgyalások nem voltak a pártok között, ezek csak az elté választás után indultak újra. Magyarul amikor te belementél abba, hogy nem leszel polgármester, inkluzíve lehet, hogy abba is belementél, hogy nem leszel képviselőjelölt? Abba nem, semmilyen módon nem. Vagy egyszerűen ab... arról volt szó, hogy polgármesterként nem indulsz, de nem volt szó képviselőkről? Igen, igen, te nem te volt szó képviselőkről. Te, te az egy egyemeletes ház volt? Oké. Okay. E, ugyanez e, az uniós választások után több emeletes házzá változott, vagy egy másik egyemeletes ház volt, és ahol téged e, azzal szembesítettek, hogy belület képviselő jelölt sem lehet, mert... mert? Mert? Mert nem. Mert így döntött az egyik párt, a másik párt az megbólogatott. Ezt Ilyenkor valójában a múltaddal jönnek elő, vagy mivel? A múltammal, múltammal persze. Miközben az a mondat is számtalan elhangzott, hogy ugyanak a pártnak a részéről, hogy egyébként pedig mindenki azt mondja, hogy sokkal jobb polgármester voltam, mint a jelenlegre reggáló. Akkor azzal a múltaddal jönnek elő, amelyel kapcsolatban megnyilatkoztál, és amellyel kapcsolatban e, te biztos vagy a magad igazában, én pedig itt most nem védő és vádbeszédet mondok, azt emberi méltósággal hogy lehet tűrni? Emberi miattassága, ez a szó sok mindent elbír. Tehát az ember nagyon sok mindent el tud tűrni. Ami, ami a becsületében nem gázol. Az ember és nem ez nem, nem gázol, gázol a becsületedbe? Az, hogy azt mondja valaki, hogy velem nem akar. De közben a múltadra gondol, akkor az mégiscsak egy elví kérdés, Vagy igen, egy gyakorlati kérdés? De, igen, de el kell fogadnom azt a véleményt, ami azt mondja, hogy ki mondja, hogy már pedig ilyen emberrel nem. De ilyenkor nem kérdezel, de és akkor visszakéne kérdezni, mégis milyen emberrel, és akkor el kell kezdeni vele vitatkozni, ugyanazt elmondani, mint nekem, és megkérdezni tőle, hogy ezt ő miért nem hajlandó akceptálni. Hát azzal nem tudok vitatkozni, amikor azt mondja a másik párt vezetője, hogy náluk volt, döntött a taggyűlés, hogy velem Az indokokat nem kell neki felsorolnia. Oké, okay, rendben van. Uh... A saját pártot pedig nem tudott, vagy nem akart megvédeni? Inkább nem tudott, azt gondolom. Ebben a, ebben a Széttárta a karját? Széttárta elvileg a karját? Elvileg, igen. És azt mondta neked, hogy boldogulja, hogy tudsz? Hát ezt sem mondta, csak ilyenkor mindenki azért, hogy, hogy akkor majd Húval György szépen marad a fenekén, de én nem tudom, mit mondanak a rengeteg embernek, akikkel itt találkozom. Jó, nem csak arról van szó, hogy nekik nem tudsz, mit mondani, hanem a te elkötelezettséged, vagy a te vágyad ennél sokkal erősebb. Magyarul akkor, amikor ezzel a helyzettel szembesültél, akkor mi történt? Akkor ö, azt mondtam, hogy innentől kezdve, akkor a saját utamat járom. Tehát nem kellek egy közösségnek, akkor kirépek onnan, és akkor létrehozok valamit, amiben hiszek. Ez egy békében való kirépés útra. volt? ez egy békében való kilépés volt. Tehát ö, ö, onnantól kezdve, amikor elhangzott a tárgyalásokon, hogy velem nem, akkor onnantól kezdve több tárgyaláson már részt sem vettem, hanem másokat küldtem az elnösségből. Tudom, hogy történelmietlen, de ha Netán nyernél, akár képviselőként, ö, akár polgármesterként, akkor az is lehetséges, hogy visszalépsz a pártba? Nem. Nem. Én világéletemben egy darab párt, most a darab szó szóval, nem jó, tehát egyetlen egy pártba tartoztam, 29, nem 26 éven keresztül, több pártba nem fogok már tartozni. Férrejtesz. Én azt Nem mérszek vissza. Jó, az, attól még az egy párt maradna. Magyarul, hogy ott azért valami olyan történt, aminek következtében praktikus okokat immáron a hátad mögött tudva nem mész vissza. Nem, nem, nem. Az, hogy a szimpátiádat kibírja, az pedig legyen magánügy. Így van. Oké, okay, rendben van. Milyen hinterlandot kellett teremteni annak érdekében, hogy indulhass? Kellett, ugye amikor ez megtörtént, akkor én egy egyesületet jegyeztettem be, amely nem jegyződött be az indulási időpontban, Mi a neve? Ára. Ez a Lokálpatrióták egyesülete. Ez a nyári Ezért... szünettel volt összefüggésben? Igen, igen, ítélkezési szünet volt. A Emiatt jött ez a bizonyos Ferencvárosi izé? Igen, ez egy technikai segítség Mi ez volt. a Ferencvárosi izé? Ez egy 2000 Négyben, ötben alakult uh, uh, helyi lokálpatiót egyesület volt, akinek az elnökét 15 éve ismerem, mert Gegesi kollégámmal dolgozott együtt, és uh, dolgoztam vele is együtt. Hogyan adódott az a lehetőség, hogyan adódott az a mód, hogy ti uh, olyan megállapodást kössetek, amelyben ők lesznek majd a teljelölő takszervezeted? Megkértem az elnököt, hogy segítsen már abban, hogy én és a civiljeim el tudjanak indulni ezen a választáson. Ennek a szervezetnek van valamilyen irányultsága? Helyi Lokápacióta Egyesület, ugyanolyan, mint az enyém. És a, a jövőben én mindig is azt mondtam, hiszen az elnökével többször is beszéltem, hogy az a célom, hogy a mostani választások után Budapest több kerületében helyi civilek ön szervezedjenek. De tisztázó hogy ez alapvetően azért következett be, mert az az egyesület, amit te e, beszerettél volna jegyezni, ez adminisztrációs okokból addig nem történt meg. Így van, így van. De azt megérted, hogy ez a fajta támogatás, vagy ez a fajta jelölés viszont sokak számára nehezen volt érthető, és mindenféle mögöttes dolgokat feltételeztek? Abszolút megértem, de, de ahogy mondtam azt a példát, hogyha én szeretek mondjuk egy, egy rossz kenyeret, és bemegyek ezért a termékére egy boltba, akkor nem a csomaggal azt nézem, hanem magát a terméket. Jó, az emberek zömmel lassan olyanná vált, mint én. Van egy konkrét történet, és aztán mindenféle egyéb hasonlatokkal jönnek elő, maradjunk ennél a példánál. Te egyszerre indulsz polgármesternek és képviselőnek? Igen. Azokra a vádakra, amelyeket naponta kapsz a klubrádiótól kezdve a legkülönbözőbb helyeken, csak amiket olvasok és tapasztalok, mely szerint te egyébként semmi más nem vagy, mint a Fidesz bábja, aki arra való, hogy megosza az ellenzék egységét, arra mi a te válaszod? Hát ezek butaságok, ezek nettó butaságok, hogy lennék a Fidesz bábja, a Fidesz mai napi ügyészségen keresztül meg mindenféle fórumon támad engem. Hát szerintem az a Fidesz bábja, aki olyan jelöltet indít, aki, aki képtelen nyerni. Tehát, hogy egy boxmatchre... Jó, de eh, ha az, azt a történelmi képet rajzolom föl, hogy nem leszel polgármester, kifiserő leszel a, a milyen szavazatok alapján, a, a, a ma... leadott szavazatok alapján, ott valami tört szavazatok, vagy van valami, nem tudom, micsoda. Kompen... Jó, ja, az egy másik kérdés. Értem, értem, de azt kérdezem tőled, hogy nem te leszel a polgármester, a vattamány lesz a polgármester, mert te viszont annyi embe, annyi, annyit elviszel a Niedermüller elől, aki ott indul, hogy ő belül nem lesz polgármester, viszont képviselő leszel. Ez vajon, ha egy milyen uh, hetedik keleti térképet rajzol föl, nem teszi-e azt lehetővé, hogy önmagában a te képviselőjelöltséged, vagy képviselőséged okán feláldoztad a hetedik kerületet a polgármesterségi oltárom? Én ugye ezt a kérdést felteszem azoknak, akik egy kevésbé alhamas és kevésbé elsős jelöltet úgy, hogy tudják, hogy nem tud nyerni a jelenlegi fizesztemben. Van 33 nap arra, hogy ezt a jelöltet visszaléptessék, és simán megverem vattamányúrat. Én ezt értem, de ez egy feltételre. Így is azt gondolom, hogy meg fogok verni. De ez egy feltételezés, ami aztán vagy így van, vagy sem. Ez így van. Minden feltételezés a választásokkal kapcsolatban. Tehát én nagyon... Jó, csak ugye, ahogy, fasz... ahogy egyébként a te pártot kivonult mögüled, ugyanúgy a demokratikus koalíció e tekintetben nem gondolja a Niedermüllert visszaléptetni. Hát akkor úgy azt a hibát követi el, hogy a Fidesz hatalmon tartja itt. Tudok én is ilyen szépeket mondani. Mit csinálsz akkor, hogyha te képviselő leszel, ők pedig polgármester, akkor majd gratulálsz nekik, és azt mondod, hogy tévedtél? Van egy kiváló programunk, és azt gondolom, hogy nem csak lesz a képviselő a papírt, tehát hanem legalább két emberünk fent. Jó, de azt kérdezem, a... hogy a tévedés kockázatát fenntartod-e a Piccadamüllerrel kapcsolatban? A téved... Hát a tévedés kockázata mindenkivel szemben feláll, de én, én így félek a kellőn, és ismerem egyébként az itt embereket és a véleményünket. Szerintem ketten biztos, hogy leszünk. Ezt értem, csak azt mondom, hogy egyébként a polgármester személy az ezügyben mennyire központi elem? Csak abban az esetben központi, hogyha többsége van. Ha nincs többsége, akkor bénak akkor a többség tud. Magyarul, hogy azt az esetőséget nem vázoltam föl, hogy a vattamány nyer, de maga a közgyűlés ellenzéki lesz. Én azt gondolom, hogy én fogok nyerni, és ellenzéki többség lesz. Minden más esetben is ellenzéki többség lesz. Azt Tehát, kérdezem kédeznek, tőle, hogy bármit tudom. el akarsz-e mondani azelőtt, hogy a jövő héten kedden felhívlak valamikor 8 óra után, és imbáron a hallgatót is kérdezhetnek, és aktuális ügyekről, programról, egyebekről beszélgetünk majd. Hmm, igazából nem, most nem. Rendben van. Akkor egy hét múlva. Egy hét múlva. Minden jót ügyes, hallgatókat. Átadom nekik, Hunval Györgyöt hallották, a hetedik kellett polgármester és képviselő jelöltjét. Kis türelmüket kérem, és aztán felhívom Nemes Gábort, ismét három percük van, hogy bármit reagáljanak, ha akarnak, és aztán telefonálok. Székély Gábor nap, boldog születésnapot kívánok! hozzá Én Még nem tudom, hogy kezdjem el. 0614890999 valamint 063671161. Ha ah, tudom elmondva, más ki volt minden, vileg nem értes engem majd meg. Keresem a szót, keresem a magnak, keresem, keresem a szót, keresem a magnak. Nézd, én már lassan én nem hiszen senkinek Mégis mindinkább érzem, hogy szükségem van Nagyon rád, rád, rád Ó, nagyon rád, rád, rád Hidd el nekem Százöt én még nem tudom, mi az, mit érzek Keresem a szót, keresem a hangot, Kereső a szót, a hangot. Oj, csak légy kicsit, megértök, kérlek, néha őszintén segíts nekem. Keresem a szót, keresem a, hangot, keresem a, hangot, keresem a, szót, keresem a én nem viszek senkinek, mégis megkérlek, nem menj ne, ne, el, el, egy kicsit vár, vár, vár, egy kicsit vár, vár, vár, türelmes el. Lát? Sose voltam, egy külpolitikai újságíró árult már el nekem, hogy az, hogy egy külpolitikai újságíró mivel foglalkozik, az azon múlik, hogy őt mi érdekli, vagy azon múlik, hogy mi zajlik a világban. Hát és is, is. De is, va... is, Nyilván, ha nem is érdekelnek dolgok, de nagyon fontosak, akkor csak rá kell. De te diszertációt például miből írnál, vagy írtál volna? Mi az, amit téged? Semmiből. Több, több próbáltak. Egy ideig, amikor még államhivatalnok voltam, akkor a Káder osztály volt ugye ilyen a Igen. Az minden évben leült velem szembe, és milyen a szembenézve azt mondta, hogy akkor nem esetett akkor mikor írja meg a disszertációját. És akkor mindig mondtam, hogy hát ugye már dolgok Diszertációját De? a miről? Hát én akkor közgazdász voltam, egyébként nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, már nyilván valamit a azzal kapcsolatban. De soha nem éreztem semmi ingerte. erre Végül is, annak az elhagyása és a külpolitikai újságírása való áttérés, az milyen lépcsőházban zajlott? Hát az évekig ért nem, Én tulajdonképpen azt hiszem, hogy ma visszagondolok, hát ezek ilyen utólagos gondolatok, ezek lépcsőházi gondolatok. Én, én Tudom, mert datból lettem. Datból nem lettem újságíró, mert hát apám is Apád újságírós, hogy tudósító volt. Én ebben a, ebben a világban nőttem föl, és hát dolgoztam is, tehát és akkor még együtt négerkeztem neki. E, a ugye így szereztem magamnak, és, és aztán, hogy mégse lettem, az az volt, hogy hát nem akartam azt csinálni, amit apám. Tehát mégis az hogy néz ki. Egyébként mi, mi nem történt? bánom, mert... Tessék? Mi történt, amikor ott hagytad az állásodat? már a, a államit? Uh -huh. A rádióba kerültem. Azt értem, de, de egyszer csak felébredtél kedden, és azt mondtad, hogy ennyi? Hmm. Igen, igen, igen. Nem igen. volt konfliktus, nem Nem semmi... ideig tartott, és, és lett volna egy ilyen, egy ilyen szoft átmenet. Tudni, hogy első menetben úgy nézett ki, hogy a, az MTI-hez kerülnék, amikor, ahol akkor kezdték el szervezni a gazdasági rovatot, és ami akkor... Mert valamilyen formában működött, de föl szóval akarták javítani, és mondjuk kézenfekvő volt, hogy valaki, aki a, a gazdasági, illetve hát az államigazgatásból, az állami. én a terkivatal dolgoztam, onnan jön, hát, és mindig is gazdasági kérdésekkel foglalkozom, és akkor már azért nagyon sokat írtam gazdasági témáról. E, hát azt az is nemzetközéket elsősorban, tehát úgy kezdődött először fordítottam, azt hiszem a közgazdasági, szempont nem a társadalmi szemben. Má nem tudom. Tehát sok felé fordítottam, és aztán egy idő után már nem csak fordítottam, hanem össze is foglaltam. És így így, így gyakorlatilag belecsúsztam az újságíráshba, de, de mondom, úgy nézett ki, hogy ö, gazdasági újságíró lesz. Az út a Magyar Rádióhoz vezetett átmenet nélkül? Ö, egy tök véletlen volt. Egyébként ez jellemző az akkori viszonyokra. Én azért kerültem a Magyar Rádióhoz végül, mert ö, senki se akart moszkvai tudósító lenni. <gül> és, ö, és hát ö, ugye akkor ilyen káder tervek voltak, és a főnökség kétségbe se tennézte, hogy mégis kimenjen. Mindenki letagadtó Ki a Ki volt korosztul... előtted? Moszkvai, hát... vagyok. Csak nem hallani. Halló, igen. Tehát ki, a lényeg az, ki hogy, te bőle, hogy, hogy te, Kinek járt le tudom, a mondát Nem tudom, hogy akkor ki volt. E, Sák. És akkor te valami meg, megmentő ember voltál? Nem, hanem úgy távlatilag, tehát kellett a külködni valaki, aki, aki deklaráltan vállalja, hogy ő moszkvai itt Minden átmenet lenne. nélkül, tehát úgy kezd. Nem, nem, nem, nyilván évekig dolgozik ott, de utána ah. majd lesz, mert a, a rohadtban senki nem vállalta. És, és oda kerültem, és... Ez és egy mekkora rovat volt, én... csak hogy érzékeltesd az emberek számára, hogy mit jelentett a Magyar Rádió? Hát hogy... eh, 8-10 ember. 10 az nem, az, azért az nem kevés. Várj, ez a 8-10 ember, ez a Magyar Rádió stábja, vagy ez az a stáb, amelyik a világban szana szét? Ja, igen, e, tényleg, hát nem, ez, ez az, aki otthon volt, a, aki kifejező otthon volt, és a, hát ebből lejött a kis de mondjuk, ugye korábban az volt, hogy azért életet Hány volt? Mert ezt akarom mondani, mert tudósítók visszajöttek, és gyakorlatilag a rádióból lettek fotolva, Aki okay, hány tudósító volt? Volt Moszkva, volt Washington? Hát, tizen, tizen, tizen, Köszön. valahogy. Minden szocialista országban volt, bomba volt, Washington, nem Washington, New Yorkban volt a tudósító. Bocsánat, igen. Nagy különbség. És, és ennyi. Magyarul nem tíz, hanem annál jóval több. Nem, nem jóval. Hát... hát, hogy a tíz helyen volt eleve, és még itthon is volt, akkor többnek kellett lennie. Ja, úgy az, hogy hány igen. helyen volt tudósítói. Nem? nem, tehát hány, hány tudósítói poszt volt, én igen, ebben igen. Hát, hány tudósítói poszt volt? Hát meg kéne néznem a, leg, Körülbelül... a legközelebb fölkészülök rá. Körülbelül. Én a... Én olyan tizen. Azért mondom, tizen hát ha vannak tizen valahány, és még itthon is vannak, akkor többen voltak a rovatban, mint 10. Csak ennyit próbáltam mondani. Ja, így, hogy aki visszajön, igen, az. Is igen, igen, igen, igen, igen, igen. Nem biztos, mert például a azt soha nem volt külkor A valahogy másholnak. Igen, egy ilyen furcsa módon működött a magyar rádióban. Voltak ilyenek, de mindegy, lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag, ö, amikor látták, hogy megjelenek a kiaszon, mint mint, mint potenciális újságíró, mint külpolitikai újságíró, akkor gyorsan lecsaptak rá, mert, mert én, én tudtam oroszul, nem is titkoltam, és hajlandó lettem volna kimenni. De könyörgöm, e miért kellett volna titkolni? Tehát az akkor éppen itt volt titkolni, hogy valaki tud oroszul? Hát, vagy legalábbis nem tudok olyan jól, hát nem akartak moszkvába kerülni tudósítónak. Az egy, az egy olyan... Az fegyes gyarmat Nem. Ez, ez. A megítélése Nézd, volt van tőle aki... nagyon hülye? Nézd, valaki valószínűleg az volt benne a. Tudták, hogy egyszer majd a, lesz 10 rendszerváltás, és utána majd Ferdén fognak nézni arra, aki moszkvai tudósító? Nem, hát nem, ez nem, hanem, így hanem hát egyrészt, egyrészt ugye akkor is mindenki valami nyugati, vagy De már lesz. akkor é. is mindenki valami nyugati posztra felé kacsingatott. Másrészt ugye megvolt Moszkvának az a rossz, hát hogy is mondjam, csak híre, hogy hogy hát ott, ott, ott abban nagyon belefolyik, ott, ott mit lehet, ott nem lehet semmit. Hát egyébként egyetlen szocialista országból se lehetett elven csak azt adni, amit ők maguk is adtak. Amikor én kikerültem, végül szután Moszka helyett Berlinbe, egy-két évvel később, akkor ugyanez volt az alapállás, csak ö, nekem valahogy sikerült ebből a Berlinből ö, valamit kihozni azzal, hogy, hogy felfedeztem a, ahogy is mondjam csak a, a az iróniát, a sorok között olvasás lehetőségét. Tehát például le lehet adni egy, egy, egy NDK hivatalos közleményt kapofával, de hát ha, ha úgy ágyazod, akkor teljesen világos, hogy, hogy itten miről van szó. Az mennyi volt evidens számodra előbb itthon, bár az többi kevésbé nyilvánvaló volt, aztán külföldön az már kevésbé, hogy maga az a tevékenység, amit folytatni fogsz, az, az mi mindent ölel föl? Vagy az tulajdonképpen egy kötött pálya volt és a kérdés itt többé kevésbé értelmetlen. Hát most összesen nem tudom, hogy mire gondolsz, ha arra gondolsz, hogy egy tudósító mindennel foglalkozik. Így. Így. Ez volt, ez, volt a leg, ez, a, ez a legszebb az egész. Ez az, ami az egészet gyönyörűvé teszi. Hogy, hogy az egyik nap a. Hát magyarul te egy körzeti orvos vagy. Nem, így személyes van, nem begyu, hogy egy körzeti orvos vagy. Így van, tehát egyik nap a miniszterelnökkel csinált interjút, és a másik nap pedig a, a parkolási kérdést járót körül, vagy a, vagy a szemle vásárlási szokásokat, és, és ez végül gyakorlatilag beleszállott. Mondom, amikor az első posztom az MDK volt, akkor rájött, ott rájöttem, hogy például hát interjút készíteni nem lehet, mert, mert szerencsétlen interjú partneremet hozom kellemetlen helyzetbe, de volt egy csomó olyan terület, amit, ami, amire rá lehetett szállni, ami érdekes volt, ami, ami a, a napi életben van. Mennyire volt evindes, mennyire azon, volt fontos pontos. az, hogy ahol az ember van, ott tisztában legyen annak az országnak a földrajzával, a történelmével, a nyelvével, az nyilvánvalónak tűnik, de mind azzal, ami egyébként könnyedén megy annak, aki németnek született? Hát ez alapvető, hát nyilván, nyilván tudni, föl kell készülni, hát ez... Ha nem tudod, hogy hol vagy, ha nem tudod értékelni, ha, ha nem... Nem ez tudod, a felkészülés, hogy ez hogyan zajlik? Ugye ez egyemek között azért is kerül szóba, mert ugye a múltkori jugoszláviai, vagy jugoszláviával, vagy a hajdalmolt jugoszláviával kapcsolatos beszélgetésünkben ugye annyi konkrétumot tudtál föl említeni, amit én egyébként, és most izé elnézést kérek, talán a kapcsolatban se tudnék, teljesen meg vagyok hűlve. Te pedig nem csak a saját hazáddal kapcsolatban vagy erre képes, Tehát ez az ember számára hogyan működik? Tehát az ember számban hogyan rész, működik, ez hogyan csinálja az ember? Egyrészt ez a szakmám, és, és olvasok, hát most gyerekkorom óta, ez egy érdekes dolog, gyerekkorom óta, én most néztem utána, euh, 12 éves korom óta olvasom a Spiegel. Na most, a Spiegel nagyon sok mindennel foglalkozik, mint, mint egy mint minden rendes nagy lap, és bizonyos szinten gyakorlatilag az egész világról Kialakított valamilyen ki. De most nem csak a spikert olvasom, csak ez csak úgy példaként hoztam szóval. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy napi nagyon-nagyon sok órába kell ezzel a dologgal foglalkozni, de utána én akkor is olvasok újságot, hogyha nem írok róla. Vagy, vagy nézem a híreket, vagy mondjuk tévét nem nézem. Sosem néztem. Tehát akkor. Ez, ez, ez úgy nálam egybeesik a, a magánérdeklődés. Azt áruld el nekem, hogy mennyire vársz oroszszában, Moszkvában és németti Berlinben? Vagy megmaradsz magyarnak? Természetesen. Hát ha abban a akkor elvessél. Tehát ugye ez, van egy ilyen veszélye, mert tudósított fenyeget. Tehát egy dolog megérteni őket, és más dolog azonos és amikor, amikor és ismertem ilyen tudósítókat, akik ebbe vergődtek, hogy, hogy az adott országhoz olyan mértékben kapcsolódtak, olyan mértékben azonosultak vele, hogy nem tudták megtartani azt a távolságot, amit, amit meg kell tartani. Egyébként egy újságin annak mindig meg kell tartani a távolságot. És mi van, akkor, amikor az az ország, ahol van, az többé-kevésbé állandó, de ahonnan jön, az változik, miközben az ember nem éli meg adnak az országnak a változását, hiszen nem ott él. Ilyen kopirúgják. De, de, de, de itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy megszűnik a státusz, hanem hogy mi, ugye a te mindenkori tartózkodási helyed, és az, aki elküld, az két különböző helyen van, és az a stabilitás, ami adott esetben Így abban van. az országban van, ahol vagy bár. Ez is lehet más, hiszen Lengyelországban vagy bárhol máshol megszűnhet a stabilitás. Azért az nagyon furcsa, hogy éppen hol szűnik meg, ahol vagy, vagy ahonnan küldtek. Így van, hát az előfordul, ugye az utolsó posztom ez moszka volt, 2011-ben jöttem vissza, 2011-ben, az utolsó évben már, már, hogy mondjam, nem volt hát országon, tehát és, és aztán volt egy poszt, amikor, amikor... Igen. Más kérdés, hogy akkor, akkor nem, ez egy fura dolog volt, akkor valamiért a külpolitikára nem figyeltek oda. Tehát akkor, akkor ö, egy picit úgy nézett ki, mintha mint a, a, az újságírást engednék, a, vagy hagynák továbbira is a külpolitikában, most a, a, a közszolgálati, médiáról, közszolgálati médiáról beszélek, engednék őket ö, már működni, mert, mert, mert a belpolitikára koncentrál. Tak, Mennyire válsz egy paramét? nagyon furcsa a szónak abban az értelmében, hogy miközben egyáltalán nem emigrálsz, hiszen te egy hivatalos tudósító vagy, mégis abból adódóan, hogy többet vagy távol, mint itthon, egészen másféleképpen látod a hazádat, mint azok, akik itt élnek? Vagy láthatod? Igen, de ettől még nem vált emigráns. Az emigráns, ugye, az, az, az egy az egy nagyon-nagyon furcsa és nagyon-nagyon nehezen megemészhető állapot, amikor, amikor el kell menned hazúról egy olyan ország Azért kell elmenned, mert valami olyas Jó, ebben igazad ott. van, de olyannál már válhatsz, mint amilyen az elmúlt időben sok lett azon gazdasági kivándoroltak, akik azt mondták, hogy beleért, vagy nem tetszett nekik a rendszer, de az egyáltalán nem volt nyilvánvaló, de gazdasági elmentek, és többet vannak külföldön, mint itt beleért, vagy egyáltalán nem biztos, hogy visszajönnek. Az ő helyzetük már annyira nincs távol tőled. De azért van távol, mert, mert az én most imaginárius munkahelyem az Magyarország. Tehát hát ez az, hogy az, az imaginárius. imaginárius vagyok, igen, de amikor tudósító vagyok, akkor, akkor végül is én, én a, a, a magyar publikumnak írok, beszélek. Igen, de közben a lelked, a szellemed és a létezésed mégis ahhoz az országhoz köt, ahol vagy. Tehát szembenézel azzal, hogy a fiala egy tudósítónak, te adsz egy tudósítást, én pedig azt mondom, hogy én nem erre tartok igényt, mire egyszer csak azt kérdezett tőlem, hogy oké okay, fiala, de mégis mire tartasz igényt, amikor itt ez zajlik? mert hogy közben az ország maga változik, és hirtelen azt veszed észre, hogy ha bár téged nem hívnak vissza, valami olyan munkára akarnak rábírni, ami munkára téged eledetleg nem akartak rábírni, és azt sem biztos, hogy azt el akarod látni. Hát ezért, talál, hát ezért kell találnom olyan médiumot, amelyik, amelyik Kell meg lehet ezeket a Oké, okay, rendben van, te valójában a klubrádió külpolitikai tudósítója vagy, de azt a klasszikus tudósítói tevékenységet, amit a Magyar Rádiónál végeztél, azt egyébként abban a mértékben soha se tudtad visszaállítani, azt követően, hogy az megszűnt. Az egy másik kérdés, hogy közben kimaradtál. Hát ez nyilván, hát igen, az ember kicsit visszasrófolja. Beleértve, hogy már a... ugye azt én tudom, de nem kell mindenkinek az orrára kötni, hogy az, hogy egyébként te éppen melyik országban az éled az életedet, az se azon a helyen múlik, amelyiknek egyébként a tudósítója vagy, illetőleg ami annak idén a Magyar Rádió volt, amely megmondta, hogy ide küld, odaküld. Ez ma már egészen más rendszer elv alapján működik, amiben itt most nem avatjuk be a hallgatókat, mert ez az életed. Így van, de azért hadd jegyem hozzá, hogy ebben azért néha. Azt nem Az nem Azt nem volt véletlen, hogy gyűszelben kerültem. Tehát e, e, e, e, ebben van valami, volt valami beleszólásom, tehát amikor választási lehetőség van, akkor, akkor nyilván arra gondolok, hogy melyik az a hely, ami a munka szempontjából jó. Egyébként hát igen, igazad van. Barcelona egy nagyon szép hely, nagyon jó hely, munka szempontjából nem. Azt áruld el nekem, hogy ad hogy működik az a külpolitikai újságíró, aki azt se biztos, hogy külföldön él, de egyfolytában külföldről tájékoztat, külföldi tévék, külföldi lapok, külföldi rádió alapján. Ma már meg lehet tenni. Ma már meg lehet tenni. De bár milyen pluszt valós... jelentenek? Gondolom, hogy feltétlenül jelent pluszt, hogy te ott élsz. Természetesen. Ezt akarom mondani, hogy tehát bizonyos folyamatokat. Tehát ha úgy teszik a nagy politikai, azokat a folyamatokat, amelyeket ha kintélsz, akkor se tudod közvetlenül tanulmányozni, Tehát, hogy mi van egy kormányon belül, vagy, vagy, vagy ilyen politikai felhőjátékokat, azt az a tudósító, a helyszínen élő tudósító, hogy nyilvánvalóan a lapokból, vagy, vagy hát jó esetben kollégáktól szerzi be, mert hát nincs, nyilvánvalóan nincs erre lehetősége. De az élet, tehát az, az ami, ami az egésznek a hátterét adja, az élet szövete, ami, ami, ami néha érdekesebb, és egyre inkább hajlok a felé, hogy ez sokkal érdekesebb, mint hogy X politikus mit gondol Y politikus társáról. Ezt, ezt a helyszínen kell látni, érezni, tudni. És még egy miatt fontos a helyszín, hogy ne legyél otthon. Tehát, hogy, hogy ne hasson rád a, a, az otthoni hát sokszor tévhit vagy, vagy egyáltalán az otthoni környezet, mert, mert az nem mindig jó annak a megmagyarázásához. Itt maradjunk, hogy meg, itt maradjunk egy pillanatra. Azt áruld el nekem, hogy... E, mivel magyarázható, ha hát, egyáltalán e, jó a megállapításom, hogy a szocialista rendszernek a külpolitikai újságírókra való igénye, mintha nagyobbnak tűnt volna, mint amilyen a mai rendszernek a külpolitikai újságírókra való igénye, miközben... Magyarország nagysága nem változott, a világ nem ment össze, és a világban továbbra is vannak események. Ennek valójában te rájöttél -e, hogy mi az oka, ha egyáltalán így van? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezen sokat gondolkodtam magam is. Hát a, a szocialista időkben az mondjuk az, az világos volt, hogy belpolitika nem volt, tehát belpolitikai újságírássa nagy. ahol egyáltalán lehetett valamit fölmutatni, valamit csinálni, ahol egyáltalán volt valami olyan, ami hasonlított az újságjára, ez a külpöltük a üságjára. Nem tudom, volt, emlékszel ezekre szándékos... a fóru, úgynevezett nemzetközi fórumokra. nem emlékezni, csak azt kérdezem, hogy azt egyébként az a rendszer szándékosan hagyta így, vagy ez véletlenül Igen. alakult? Nem, hát ugye amikor kezdett a rendszer puhulni és, és, és kezdett, eh, kezdett az emberek kezdtek gondolkodni, meg lehetett gondolkodni, meg ezeket a gondolatot ki lehetett mondani, akkor nyilvánvalóan ezeket leg legkorábban, leginkább csak a nemzetközi téren lehetett mondani. Ugye a, a, a, ami máshogy történik, hát az, az ugye máshogy van. Itt is volt egy kis distinkció, hogy, hogy, hogy a szocialista országokról mit mondhatok, és ha és nem szocialistákról, de alapjában véve szakmailag, nyilvánvalóan, itt lehetett, itt Jó, De ezt a szűnyeget miért húzták munkára? ki alulat, ha egyáltalán korábban szűnyeg volt, illetve nem alulat, hanem ez alul a szakma alul, mi változott? Az változott, hogy amikor megjelent a belpolitika, akkor egyrészt önmagában is, tehát, ahogy mondjam, háttérbe szorult a külpolitika abból a szempontból, ha nézed meg a, a, a rendszerváltás körüli lapokat, vagy újságokat, ha ott, ott ott a. Én azt elhiszem, de ez is így volt egyébként? Így volt Szlovákiában, Lengyelországban, az NDK-ban. E, Lengyelor Lengyelországban természetesen. De Lengyelország azért más, mert Lengyelország valahogy mindig, először is a lengyel sajtó mindig jobb volt, mint a magyar. Tehát a lengyel média, az, az, az egészen kiváló volt a szociális rendszerben belül. De visszatérek a a, a, a pontot, tehát hogy szocializmus alatt hogy nézett ki, és akkor utána, amikor megjelent a lehetőség arra, hogy most már tényleg egy nagyon komoly újságírás legyen, akkor egyrészt ugye a, a, a, a nagy tárok, a profik, azok a belpolitikai meg, meg újságírók meg meg enkor mennek, tehát ilyen ilyen beszélő fejek lettek. Tehát nem nem a szakemberek, hanem a, a profi szórakoztatók most, mert még újságírók. Most értem. És és és ráadásul. Azt hiszem, lett egy a, a politikai a politikusok, pártpolitikusok között volt egy, egyfajta megegyezés, hogy, hogy tulajdonképpen e, nincs erre szükség. Mi, mi, itten, mi itten a magunk ügyeivel foglalkozunk, ha mi megkötünk egy alkut, az a lényeg, és másodlagossá váltak azok a nagyon fontos külpolitikai szempontok, amelyek korábban voltak. Korábban egy magyar átlag Újságolvasó, rádióalgató, tévénéző nagyjából el tudta helyezni Magyarországot a világban. Nagyjából föl tudta mérni az erőviszonyokat, mondjuk egyszerűbbek is voltak. Ugye két blokk volt, de azért mégis. Nagyjából föl tudtam érni, még belpolitikailag is, hogy milyen lehetősége van. Jó, csak arra gondolok, nyomás. hogy amikor Nele. a pápa utazik, Ma akkor ugye, és visszamegy aztán a Vatikánba, akkor mindig ott van valami beszélgetés a sajtóval, és azt nagyon jól tudom, hogy néhány kivételezett újságíró, akik elsősorban kapcsolati rendszerük, illetőleg a tájékozottságuk és a szakmai kvalitásuk révén, de lehet, hogy a sorrend más, annak idején miniszterelnökökkel, ha külföldre utaztak, azok a miniszterelnökök néha vagy gyakran együtt utaztak velük. Ez már úgy tűnik, mintha megszűnt volna. Igen, hát nagyon, el, nagyon tömegesedett. Tehát ugye azáltal, hogy, hogy korábban, amikor például mondjuk tudósító voltam egy, egy, egy fővárosban, akkor gyakorlatilag minden kollégámat ismer. Ma, amikor a, az Európai Uniónak van egy út találkozója, akkor ott 3-4 öt ezer újságíról egymás egyén. Tehát ez már, ez már egy egészen más világ. Korábban Magyarországon volt a királyi rádió, a királyi televízió, volt 3-4 újság és két. Ma millióan hemzsegünk. Oké, rendben van, akkor most uh, ugyanez, de mást. Uh, nagyon sokszor esik szó Magyarországról, Magyarország uniós megítéléséről, uh, televíziós, rádiós közvetítések vannak, élőadások. Uh, ugyanakkor vannak számunkra rokonszembes és antipatikus uniós szereplők márnak annak megfelelően, hogy az a bizonyos konkrét párt ellenzéki, vagy kormánypárt hogyan viszonyul ahhoz a, ahhoz a politikushoz, de ahogy régen a magyar televízióban, illetve a magyar rádióban, inkább a magyar televízióban rendszeresen lehetett velük látni interjút. Az, hogy az ember például miért nem hallhatott az elmúlt években egy hosszabb interjút a Jean-Claude Junckerrel, annak mi azok? Ok? Egyik oldalról sincs igény. Tehát egyrészt nincs igény. Tehát nincs, nincs, Te nincs, sosem akartál a Junckerrel beszélni Magyarország megítélése? Annak, annak sok esélye nem, nem, nem volt. Nézd, nekem egy kicsit más a, a, a filozofiánk. Én szerintem a, a, a Junckerből, tehát mindig meg kell találni azt a szintet, akivel érdemes interjú. De régen ilyenek voltak? Voltak, de, de ma már tudom, hogy, hogy én soha nem akartam skalpokat gyűjteni. Például mondok egy példát, az összes lengyel miniszterelnökkel a, a rendszerváltás után 2000-1992-ig mindenkivel, többször, meg elnökkel mindenkivel többször beszéltem, interjút csináltam, is Mert akkor olyan idők voltak. Megváltoztak az akkor idők? Még, igen, hát egy normál, egy normál állapotban egy kell nem érdemes interült Oké, okay. ha egy nem egyébként mondhat. te francia lennél, akkor is ugyanezt mondaná? Tehát nem a küldő államnak, vagy az anya államnak a nagyság, a gazdasági ereje határozza azt, meg, amiről most beszélgetünk? De, de hát nyilván az is számít, de, de azt akarom mondani, hogy szerintem a Macron sokkal kevesebbet mondhat, sokkal kevesebb értelmeset mondhat, sokkal kevesebb érdekeset ö, ö, nem, nem közhelyet, nem, nem. A Mitter, annak, jó, de, jó, de a, a, a Mitter annak vagy a dögónak annak idén nagyobbak voltak a lehetőségei? Nem, nem. Én pont azt akarom mondani, akihez viszonyítom, az nem a Macron, hanem a Macron tanácsadója. Tehát azzal érdemes beszélni, aki... De a Macron még... tanácsadójával, vagy a Jean-Claude Juncker tanácsadójával te készítettél hosszabb interjút, amit én elmulasztottam. Hmm. Nem, nem, nem, nem. Én erről, én ebben ebbe egy kicsit más volt. Tehát mondom, ez egy tömeg, ma már tehát erről így lemaradtam. Azt kérdezem tőled, el, hogy nehéz... mikor volt utoljára neked olyan kapcsolati hálód, mint amit én létre szerettem volna hozni, többé-kevésbé létrehoztam, de könnyen lehetséges, hogy egy legyet se lehetne benne rabulejteni, mert átesne a hálón. Volt-e neked valahol? Lengyelországban, tehát amikor lengyel tudósító voltam, de azért, mert olyan voltak a olyan akkor tényleg akkor tényleg ö, elég kitérett kapcsolaton volt az akkor formálódó, hát akkor még ugye én pont a rendszerváltás. Nem, azért is kérdezem ezt. Mert volt, vár, teljesen ugye, otthon takarítok, mint az állat, és közben rádiót hallgatok, és a szénásinek volt a beszélgetése. Egy borga nevezető emberrel nem jut eszembe a keresztnev és rosszat nem akarok mondani, aki az utolsó csereszlovákiai nagykövet volt. Szerinte te biztos tudod, hogy kiről van szó, barga, nem tudom, micsoda. Nem, nem. nem. És ő úgy beszélt a cseh, illetve szlovák létezéséről, ami ezügyben felbátorított engem arra, immáron tudatlanul, hiszen csak most jutott az eszembe, hogy ez dolgozik bennem, hogy tőled hasonló dolgokat kérdezzek. Ott a Szénási Hosszan kérdezte a Hábell-el való kapcsolatáról. Nézd, ezek érdekes dolgok. Nem, tehát... A munka minősége és a, és a kapcsolati személy minősége az nem mindig... Elhiszem! Nincs mindig összefüggés Csak be akartam fejezni, tehát egy miniszterelnöktől nem várhatok más, mint a hivatalos álláspontnakhoz milliméterre ragaszkodást. Egy, egy valaki, aki, aki, aki már átlátja a dolgokat, de még nem visel olyan nagy felelősséget, az esetleg mondhat olyan dolgokat is, ami mögött a, a, ami, ami, ami, ami például a mögöttes érdeket jelenti egy miniszterök valamit mond mi azért csináljuk, mert a, a, a népünknek a érdeke meg meg a humanizmus meg ilyeneket fog mondani nyilván eltűntél? Háó. Háó. Miért nem akar helyreállni. Eltüntél. Há, én, én úgy értegetem, hogy kitüntetek el. Nem, hát jó nézőpont kedés, igen. Igen. Nem hát... tudni, ríg, kaptam is egy... egy, egy üzenetet, illetve egy hangüzenet, hogy kérjen várjon. Tehát, mint hogyha, mint hogyha váró, várakozóra raktáljon. Nem, nem, nem, semmit nem csináltam. Hmm. Szóval kapcsolati hálódóhoz szó. Igen, tehát, igen, ezek, ezek fontos dolgok, de én azt hiszem, hogy, hogy ami igazán fontos az, hogy benne éljél abban a környezetben, amelyikről adsz, tehát, hogy hogy, hogy tud a szavaknak a súlyát. És a másik pedig az, hogy, hogy hát, eléggé kíváncsi olvas, már járj utána, menj el. Te ma már mondom, ez nagyon megváltozott. Sajnos, sajnos, ugye valaha, amíg nem volt internet, addig mindenhova el kellett menned. Amíg szörnyen lelassította, meg nem volt mobil. Hát emlékszem, micsoda harcok folytak egy-egy telefonért, mondjuk egy-egy érdekesebb eseményen, mert ugye hát kiadja le először. Emlékszem, a, a, emlékszem arra a FDP, ez a, ez a német német Demokrata pártnak a Berlini, Nyugat-Berlini konferenciánál eldöntötték, hogy átállnak a szociáldemokrátáktól bácsmittől korhozott CDU-hoz. A, a emlékszem, azt történt, hogy szerettem egy, egy ilyen telefont, már úgy értem egy ilyen telefon készüléket, de, de fizetőst, és ott álltam, fogtam a, a kajdlót, és a kezembe volt az a, egymárkás, vagy nem tudom micsoda, hogy az bedobjam, és félfüle hallgattam, hogy, hogy mikor mondják ki, hogy igen vagy nem, és amikor kimondták, akkor bedobtam, tárcsáztam, és, és, és tudósítottam. Hát ilyen ma már nincs. És, és, és és minden, mindenütt ott kellett lenni. Ma már, ma már, ha gyors akarok lenni, akkor nem vagyok. Ha gyors akarok lenni, akkor, akkor interneten nézem. A, most valószínűleg nem én fogok, nem fogok tudósítani a Fonderlejenek a mai sajtótekezetéről, amikor bejelenti a új bizottságot. De ha ott vagyok, az biztos, hogy perceket vagy órákat jelent mínusz. Mert ha nézem a, nézem a netten, megosztom a képernyőt, rögzítem a hangot, írom, még be se fejezté, az anyaggal. Innen folytatjuk beleért, hogy aztán milyen bizottság lesz, vagy nem lesz, amelyet elfogadnak. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Hány órakor lesz ennek a bejelentése? Hát 12-kor lesz a sajt értekezet a Nagyon szépen köszönöm további legjobbakat. Köszönjük. Nem is Gábor, hallottak. Amennyiben igényt tartanak rám, akkor hívnak. Amennyiben nem tartanak igényt rám, akkor nem hívnak, én pedig akkor nagyjából fél tízkor Inamba szállok. 061489099 és egy 06 holnap 8 óra 4-től Baranyi Krisztina, fél 9-től pedig Déli Tibor áll az önök rendelkezésére. Mind a két beszélgetés pontosabban, mond, de ez nem lesz ilyen hosszú, mert nekem fél 10-re el kell mennem. Magyarul tehát 820, illetőleg 840, 850-nél nem tartod a holnapi műsor tovább. Vélet nem érdes engem, majd nyer. Az első 20-25 perc Barayi Krisztinája, a második 20-25 perc Déli Tiboré, és aztán a jövő ők is hívhatóvá válnak. A holnapi beszélgetések nem lesznek interaktívak. 0614890999 valamint 0636771161 bármilyen témában. Érzek. Én már mindenben kételkedem Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót, keresem a hangot Hogy hát légy kicsit, megértők kérlek Néha őszintén segíts nekem Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót sem a Nézd, én már lassan kint nem hiszek senkinek mégis megkérlek, nem menjen be -e. kicsit vár, vár, vár Egy kicsit vár, vár, vár Türelmesem Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Ah, még nem tudom, hogy fogjak hozzá, mi még nem tudom, hogy kéztem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Ah, még nem tudom, hogy fogjak hozzá. 061 099 -09 és 0636771161 36 Én vagy és meg, megmondolod máskor majd, hogy kinek mit hiszel Ígérd meg, mindig szükség mellettem leszel. Néhány szó Filipov Gáborról, aki küldte nekem, hogy Juncker Orbán nem diktátorattól, még nem demokratai megválasztották. Ha a HVG-ben lesz valami nagy interjú, köszönöm szépen, ilyen ha valaki figyel. Másrésztről kiderült, hogy a munkájával nem fér össze az, hogy része legyen a nagyon messzire jött embernek. Úgyhogy jelen pillanatban halvány lila elképzelésem nincs arról, hogy lesz-e idén nagyon messziről jött ember. Ma 2019. szeptember 10-én, 9 óra 24 perckor, nem tudok erre válaszolni. 061 és 0636771161 már szép Látom én. Figyelj Laci, én hívom a 0636771161-et, és semmi nem világít. Ha-ho! Értem, de a 06 36 7 7 1 1 1 az itt nem produkál semmit. Most te hívsz? Nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Az is fura telefon, képzelje el maga, engem elküldött mindenféle éghajlatra, arra 71 számot nem hajlandó beengedni. Én hallom, ön maga meg nem, engem. Nem, nem, de semmilyen 30 70-es számot nem mondtam, és azt mondom, hogy nem, nem lehet fölhívni. Most, igen. Halló, rekomi reklám következik. <tört> Jóga, panoráma és világsztárok két napon át a balatonboglári Boglári gömkilátónál. Szimpaton, a Csiva, Royce Murphy, Kozmi González, Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A Nagyon Balaton bemutatja. Balaton Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig a gömkilátónál. Balaton Piknik. Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. Nem tudom, megmondták-e a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfei Jancsi, mert ez egy fontos dolog ahhoz, hogy kellő számban legyünk itt. Én szívesen beszélgetek önökkel, de ha ez a vágy irányú vagy egy oldalú, akkor az ember abból levonja a következtetést, és visszamegy takarítani. Még négy és fél perc áll az önök rendelkezésére, hogy marasztaljanak. Ha nem marasztalnak, akkor ennyi volt már a Kejfei Jancsi. 2019. szeptember 10-én kedden 06148 0367 és 0636771161 Nem mondom, hogy megváltottam volna a világot, az első fél órában többet képzeltem annál, mint ami zajlott. Most sikerült, és ebben most akkor mit mondott? Hát az, hogy ez előbb nem működött ez a lehetőség. Igen. Egyszerűség volt, láttam. Na, -hát, sajnálom, sajnálom. Az elején egész jól indultak, a végén szétestek sajnálom. Én is sajnálom, de semmilyesmit nem találtam, amiért érdemes lett volna beemelni ebbe a mai műsorba. Na, hát jó, egy mondatot talán megér. Hát akkor az elhangzott. <Szorítás> 7.40-től túl Csaba is a vendégem lesz, csak elfelejtettem. csak 40 másodperc Laci, te jössz. Már a fülében vagyunk. Civil Rádió